pentru uh, adapt la o oarecare uh, continuitate și un uh, flux uh, normal aceste uh, discuții. Uh, cu permisiunea dumneavoastră o să fac uh, pentru început câteva precizări uh, privind uh, oportunitatea uh, acestor modificări legislative și respectiv, Cartea Electronică de uh, Identitate. După cum bine cunoașteți, uh, Ordonanța uh, Guvernului numărul 69 per, uh, 2002 uh, introduce, introduce acest uh, termen de Carte Electronică de Identitate. Uh, ea a fost uh, prorogată în timp. Uh, S-a dorit o armonizare cu termenul de intrare a României de aderare la spațiul Schengen, având în vedere că, pe ultimele modificări legislative, termenul de punere în circulație, încă al unei platforme, a unui document de identitate, este data de 1 ianuarie 2019, și, de asemenea, iminenta aderare noastră la spațiul Schengen, S-a luat decizia ca acest uh, document să fie pus la termen, cum se la termenul stabilit, astfel încât uh, România să dovedească prin uh, măsuri concrete faptul că asigură accesul în spațiul uh, Schengen cu un document de identitate sigur, adaptat uh, standardelor internaționale. În așa fel încât să uh, putem să uh, călătorim în siguranță, în, atât în spațiul european cât și în spațiul Schengen, cu documente compatibile cu cele cu se deja în circulație în uh, o bună parte din statele respective. ce aș vrea să mai uh, precizez, că uh, atunci când uh, s-a luat uh, decizia de respectare 1, Am avut în vedere și hotărârea numărul 1540, din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea strategiei naționale privind aderarea la spațiul Schengen pentru perioada 2008 unde sunt prevăzute, între altele, o serie de obiective strategice, o serie de obiective specifice. Aș aminti doar între obiectivele strategice faptul că pentru trebuie asigurat uh, o fluidizare a traficului la punctele Mântierei și de trecere a fluidelor interne. Realizez faptul că cu uh, partea de Identitate, începând cu 2007, se poate călători în spațiul Uniunii Europene. De asemenea, uh, trebuie avut un de recors, între aceste obiective, faptul că documentele de autorizațiile de intrare și de impun, fără a unor necesare, celor mai alte standarde, stabilite la nivel comunitar. Și acestea vizează armonizarea toalelor elemente de siguranță din documentele emise de autoritățile române, cu cele folosite de statele șecher, inclusiv integrarea elementelor de identificare biometrice, care determină o conexiune mai sigură între posesori și aceste documente, și tot mai bună protecție împotriva folosirii în mod fraudulos a acestora. Nu o să mai amintesc decât un alt obiectiv specific de această dată, și anume faptul că introducerea datelor biometrice în documentele de călătorie și asigurarea condițiilor tehnico-administrative în vederea punerii în circulație documentelor care atestă rezidența trebuie să facă în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Sigur că nu o să intru în detaliu. În principiu, noi avem în, la noul document de identitate de care a în circulație, a fost, a fost luate în considerare a, elementele stabilite de standard de reicaură, elementelor de siguranță și de securizare. De asemenea, noul document a, va a, adopta Îl regăsim în prezent la un car, un car, sau, și mai bine spus, la permisul de conducere auto. Cam acestea ar fi elementele generale, elementele de ansamblu. Acum eu vă propun ca din partea dumneavoastră să, să vină eventuale probleme, propuneri. Mai vreau doar să mai punctesc faptul că, că pentru acest proiect de. Suntem acum în faza în care analizăm o serie de propuneri de modificare, completare, pe care le-am primit atât din partea instituțiilor publice, cât și din partea perso altor persoane juridice, persoane fizice, acolo unde apreciem că sunt pertinente, că sunt de natură să ajute implementarea proiectului, vă dau luăm calcul și că le tractăm cu toată responsabilitatea, însă ă, dorim ca ă, acest nou document de identitate să intre ă, în circulație și să înceapă să fie pus în circulație la termenele stabilite. Sigur că el nu o să ajungă din, din prima fază în toate județele și la toți cetățenii. O să avem în vedere o etapizare a circulație, așa fel încât să pornim de la un în etapă de imediat următoare să aducem acele măsuri organizatorice de flux metodologice prin care să uh, implementăm în mod etapizat, pe baza grafic, pe baza altor elemente pe care le luăm în calcul în, în, în, în analiza voastră, în, la nivel național. Prin urmare, eu cred că referitor la cadrul general este de studiu acoperitură. Și acum, în prindere că A14H-a solicitat această următire, zic să începem noi și cu discurarea pe contemene. Numele meu este hari, mai micai, noi nu vărăm În primul rând, aș dori să sublinez o problemă numarulă tehnică, în sensul că nu sunt respectate dispozițiile Legii 50 că nu omii trebuie prin transparitatea cintonală, în regătură cu acest proiect la a normat. E vorba de două chestii. În primul rând, proiectul nou a fost publicat timp de 30 de zile, înainte de a fi supus Iar în al doilea rând, termenul fixat pentru comunicarea, observațiilor, plurilor, comentariilor, este cel pregăzut de aerea, cel minim pregăzut de de 10 zile. Din calcuri, în asta era rezultat și este un termen de 9 zile. Și în general, există existat o grea prenefire astfel legătură cu promovarea acestui proiect de ordonanță simplă, care nu se justifică din punctul nostru de vedere. În al doilea rând, Asociația consideră că, prin adoptarea ordonanței în forma în care există actualul proiect, este pe Constituția României, mai precis articolul 115 alineatul 1 și 6 din Constituție. Potrivit acestui articol, nu pot fi emise nicio ordonanță simplă și nicio ordonanță de urgență prin care sunt afectate drepturile și libertățile oferite de Constituție. Este adevărat că această ordonanță va fi emisă în baza unei legi emise de Parlament care abilitează guvernul să emită ordonanțe Eu, în această materie. Mai degrabă aceea de a guvernului, nu abilită guvernului guvernul și să încalce Constituția. Ori, există mai multe prevederi în acest proiect al guvernanței, în care este încălcat un drept fundamental pe o Dreptul la viață privată, prevăzut în articolul 26 din Constituție și în articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Române. Ori, repet, numai Parlamentul, printr-o lege, putea să ia astfel de măsuri care ar putea afecta dreptul la viață privată. Mă voi referi foarte pe la două exemple în care este evident că este încălcat dreptul la viață privată prin această regulamentare din dreptul de ordonanță. Aș începe cu obligatorie a dreptelor care sunt necesare pentru eliberarea cărții electronice de identitate. Cetățenii sunt tratați ca niște infractori care trebuie amplentați în mod obligatoriu. Nu este să niciun drept de opțiune la cineva vrea să nu, sau nu, să fie amplentat. Această practică este uh, contrară în mod vădit Jurisprudenței Curții Europene a drepturilor Și doresc să vă amintesc faptul că o decizie recentă a Curții Europene, din decembrie de 2008, deci, în plină lucră, împotriva terorismului, prin campanie pentru asigurarea siguranței cetățenilor, împotriva diverselor pericolului, la metodismului, de la teroriști. Deci, o decizie foarte recentă a Curții Europene, a spus că, prelevară la de la cetățeni, alții, de cei care au fost condamnați penal, reprezintă o încălcare evidentă a drepturilor la viață privată, dar nu a trecut din Convenție. Ori, ce vă această ordonanță. Prelevarea obligatorie a frentelor cetățenilor, care nu sunt condamnați pe n Pentru ca solicitai, deoarele unui card de -o identitate, deocamdată, la totul de infracțiune. Deci, eu, fac mult în numele Asociației să examinați mult serios aceste progeteiri. Raportarea <coughs> <coughs> la jurisprudența Curții europene, este vorba de cazul Iată că nu numai eu fac refer la acest caz, mai multe lume dintre cei care participă la dezbatere cunosc acest caz, și rugămintea noastră ar fi ca și guvernul să se aplice cu private atenție acest acestui caz. Nu trebuie să nu mai și o răspuns la Pe de altă parte, al doilea lume, Nu putem să nu constatăm că nu există o opțiune a cetățeanului cu privire la cartea de identitate care îi să aibă eliberat, în mod obligatoriu. Cetățeanul va primi o carte de identitate electronică, cu acel CIP. Aici, uh, argumentele noastre se pe cele din de religioasă, uh, dar le respectăm și pe acelea. Din punctul nostru de vedere, cetățeanul are toate motivele să se îndoiască asupra garanțiilor, privind la respectarea vieții personale, în măsura în care, în cartea sa electronică, mai este acel chip care conține date biometrice. Nu suntem de specialitate și printre participațiile la de dezbatere există uh, persoane cu pregătire deosebită, pe care sper că o să le uh, auzim în vorbim astăzi, de urmă la așteptăm uh, din dumneavoastră. Dar există suficiente elemente, având în de vedere dezboarterele care sunt la nivel mondial și semnele de întrebare care sunt dedicate de specialiști în tehnologie, închidire la securitatea, datelor care sunt conținute în acest chip, atașat uh, cărțile, orice de identitate. Poate că oamenii greșesc, poate că sunt suficiente elemente de siguranță, dar este dreptul omului să nu fie supus unui experiment. Dacă un om nu vrea să-și dea date uh, biometrice privind amprentele, privind alte date biometrice, nu poate fi obligat astfel cum este reglementat la sistem, să îi se elibereze doar această carte de identitate. Trebuie recunoscut dreptul cetățeanului de a alege între sistemul de carte de identitate care conține suficiente elemente de garanție, nu mai exista dovezi, că într-adevăr ar fi probleme cu securitatea actelor de identitate folosite în prezent. Desigur, evoluția ulterioară a situației va permite, poate, ca tot mai multă lume să aibă încredere în varianta electronică a cartului de identitate. Dacă lăsați oamenii să aleagă și apoi, dacă îi convingeți că există suficiente garanții pentru acele crești de, de identitate, sigur vor alege acea variantă. Dar nu trebuie inclus de la început o singură variantă în Foarte mă cu privire la treia problemă și voi încheia. Consider că sunt prea multe autorități care au acces foarte simplu, baza patrul unui protocol, la o multitudine de date personale. Ori nu suntem totuși, avem dreptul de a trăi viața personală și de a nu cu trăit într-o viață publică, în care fiecare, sau foarte mulți, pot să știe toate datele care sunt legate de o anumită persoană. În raportul de acestea, de susținerea, în moment, vom depune și înscris astăzi aceste comentarii, este ca guvernul să renunțe la introducerea de reglementări care afectează viața personală, viața privată, și să lasă asta înseamnă legislativului. Iar în condițiile în care există, în de la de adoptare acestei urmăranțe și nu este care de părcere, foarte mult ca măcați sub aceste trei puncte pe care le predica noi, să intervină modificări pentru lucrul următorii de Și eu vă mulțumesc! Să încep cu finalul uh, problemelor ridicate de dumneavoastră. Uh, sigur că ați uh, uh, venit cu o serie de argumente uh, referitor la date personale. O să intru în special în această zonă eu. Uh, ultima afirmație a noastră a fost cea referitoare la o îmbrijorare cu privire la extrem de multe de autorități care au acces la date personale. Eu vreau să asigur că, în cadrul Ministerului, nu numai cadrul Direcției pe care o reprezint, dar în cadrul Ministerului, sunt aplicate cu strictețe prevederile legislative în materia protecției datelor cu caracter personal. Și aici vreau să aduc atenție faptul că, că suntem, în toate unității din Ministerul, suntem modificate la autoritate Personal. am implementat măsuri clar, vizibile, referitor la aplicarea legii 677 pe 2001, modificările și modificările. Iar, cazurile în care informații sunt puse la dispoziția altor instituții ale statului, sunt cele reglementate de această legislație, inclusiv Ordinul 52 al Avocatului care uh, reglementează uh, măsurile minime de securitate, pe care noi le-am uh, adoptat integral și le-am suplimentat o serie de alte măsuri la nivelul lucru. În ceea ce privește uh, dreptul de opțiune la ambrejde și uh, prelevarea obligatorie a ambrejelor, vreau să uh, aduc în atenție faptul că uh, nu ne aflăm în fața, un proces de prelevare a, a impresiunilor digitale, așa cum este tradițional a, a, la un a, infractor, cum a spus dumneavoastră, că, a, practic, noi tratăm o treaca populație ca fi în care adică, când îl punem în legalitate. Îl punem în partea de identitate. Discutăm de niște dispozitive, a, de, de, de niște device electronice, nu discutăm decât despre a, două, două degete, la două degete pe care le loc, dar nu dar uh, nu este o amprentare, propriu uh, Practic, de asemenea, da, datele privind amprentele datele privind nu mm. sunt stocate într-o bază de date. Uh, datele uh, vor fi utilizate strict în procesul de uh, realizare a cărții electronice legitate cu CPI Corporat. Uh, ele ajung, pe niște mecanisme de criptare într-o partiție a într-o zonă care este, care va fi protejată, pe baza ultimelor tehnologii. Sigur că dumneavoastră ați spus că nu intrăm în, în, în detalii tehnice, însă, eu vă asigur că eu, avem în vedere criptarea datelor și protecția lor de așa natură, decât să nu poată fi citite, decât de instituțiile organizate. Și, practic, dacă luăm în calcul de trecerea frontierei, să spunem, uh, datele nu se vor regăsi în o bază de date, deci, practic, ele se vor compara datele din cip cu datele pe care e degetul persoanei. Deci, imaginea uh, a pretei se pare că în și va fi comparată doar pentru a valida uh, trecerea, să zicem, pentru că de față a frontierei. Ie, yeah, taci, mă, pun o întrebare. Că. Păi. Uh, a spus de trecerea frontierei. Având în vedere că vom trece frontiera în toată Europa cu acest document, toate țările vor avea acces la criptările respective, La aceste softuri de criptare? Este firesc, nu? Deci, atunci când punem în circulație acestea de identitate, sigur că pare bun, vom, nu? Vom, vom, da, vom da și specificațiile pentru uh, citirea a informațiilor de pe carte. Este firesc. Că vor exista cititoare, cum există și în prezent, la cartul de bancare, la pașaport, care este pus deja în circulație. și că informația trebuie citită pentru că se realizează o identificare a procesorului documentului cu... Uh... Exact. Și atunci, acum aveți siguranța asupra softurilor Pentru că o dați în aer. iertați Vă rog. Referitor la accesul uh, funcționarilor care lucrează la știu, trecerea frontierilor și mai departe, uh, la amprentă, situația este un pic mai, uh, mai complicată din punct de vedere tehnologic. Vor avea acces la această amprentă numai uh, stațiile de inspecție de la trecerea care sunt autorizate, care primesc din partea statului român un certificat digital. Deci, uh, Tehnologia este de așa natură, în termeni tehnici, se cheamă de acces Control. Este de așa natură, încât nu permite decât stațiilor de inspecție, care au certificate digitale primite de, de statul român. Ce s-a întâmplat cu introducerea Amprent? De ce s-a introdus amprenta? Documentul pe <sus> care îl avem acum în circulație, așa cum probabil știți, este un document care a fost realizat cu tehnologie anilor 90. Au trecut mai bine de 13-14 ani de atunci. Tehnologia a evoluat mult mai repede. E necesar să producem un document uh, de identitate, care să fie uh, mult mai groc. Practic, ne dorim imposibil de, de falsificat. De ce a apărut Amprenta? Amprenta am apărut am am am pentru că o serie de falsuri, privind folosirea de identități altei persoane, constă în uh, însușirea unui document al unei persoane, care seamănă cu infractorul. Deci, practic, Cineva poate să folosească un document de identitate care nu este albi, să meargă foarte bine cu el oriunde dorește, doar prin simplu fapt că se asemenea la, la imagine cu titularul uh, autentic al documentului. De aceea s-a introdus și acest element, amprenta, care face o distinție clară între un infractor și un posesor de drept al arcarului. Uh, ce se întâmplă? Uh, acel, uh, acea comparare a amprentei. Data preluată la oficiul de inspecție cu cea prezentă în chip, nu o face neapărat în o soluție software externă în cartul. Acest car pe care îl dorim noi să-l să punem în circulație este un car care are capabilități de procesare, are un procesor. Ace acea comparație unul la unul, ne dorim să o facă car, nu un sistem extern, în sensul că acestui car îi transmit imaginea prelevată locală. Și cardul în sine uh, face comparație între ce are el stocat și uh, amprenta furnizată de cetățean. Practic, putem spune că amprenta nu părăsește cardul. Sigur, uh, asta presupune o tehnologie care a fost implementată de curând și care nu este la, la de mâna oricui. Repet, uh, numai stațiile care au, sunt autentificate de către statul român, în sensul că uh, primesc certificate digitale, pot accesa această amprentă. În rest, celelalte date, pentru că probabil o să apară și discuții de genul, uh, fiind un cart uh, nu se pot fura datele din el și așa mai departe. Uh, accesul la datele, celelalte date care sunt în card, uh, poate fi realizat numai dacă se cunosc datele de pe card. Mai exact, există ceea ce se cheamă Basic Access Control, în care uh, Cineva poate accesa, sau o aplicate, sau aparat, poate accesa datele din Acum numai dacă cunoaște ce este tipărit pe CAC. Practic se realizează realize o okay cheie de pe... De la ca la pasaport. De car, ca la pașaport, ca la pașaport. Îmi cer scuze. Haideți să revenim un pic totuși la uh, cadrul legal pe care... Nu, nu, nu mi-am venit era ce spus, da, o, uh, mă și pe Mihai Răb, ce-am spus că de Văd Totuși, nu mi este foarte clar cadrul legal și modul în care acest proiect de ordonanță se um, armonizează cu legislația deja uh, existentă și anume, mă refer aici la prevederile uh, articolului 4 din legea 506 pe 2004 privind uh, protecția și lucrarea datelor cu caracter personal. Pentru că avem aici uh, un punct care spune că utilizatorii care participau la comunicarea respectivă și-au dat în prealabil consimțământul scris cu privire la efectuarea acestor operațiuni. Cu această problemă. Dacă dumneavoastră puneți deja această problemă a comparației incluții de către autorități exterioare României care nu sunt obligate să respecte legislația noastră internă. Și le puneți la dispoziție aceste date pentru comparație, cum se realizează această protecție a datelor cu caracter personal, în condițiile în care avem, după cum am spus și dumneavoastră, un document care trebuie să fie. Verificat sau să existe posibilitatea de a În al doilea rând, mai avem o chestiune a datelor cu caracter personal să fie uh, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate. V-am dat citat-o din legea uh, 677 pe 2001. Această problemă a caracterului neexcesiv și pertinent. Este iarăși depășită pentru că avem de-a face cu un drept al cetățeanului și, și anume acela de a deține un document de identitate valabil, iar nu o obligație. Să nu uităm că recent uh, Anglia a retras pașaportele biometrice și acestea nu mai sunt, uh, uh, nu mai sunt uh, valabile în Anglia, în condițiile în care nu guvern englez a ținut cont de cauza Martă contra Marii Britanii și a retras această. a considerat că, într-adevăr, prelevarea de aprente. Uh, aduce atingere uh, drepturilor la identitatea cetățeanului. Uh, o chestiune iarăși foarte importantă pe care calculați să-ați făcut și iarăși nu înțeleg modalitatea care se poate realiza un control al cetățeanului efectiv asupra datelor de identitate este acela uh, referitor la încălcarea dispozițiilor articolului 32 și 2 din Constituția României. Și anume că Cetățeanul are dreptul să că să știe ce anume date și să aibă controlul, să poată verifica datele care se scriu în cartul lui de identitate. Și să fie în măsură să poată monitoriza ori de câte ori se realizează schimbări ale acestor date. Dacă nu să spuneți că el poate fi accesat de la distanță și pot fi operate modificări în acest mod, apare evident o călcarea acestor dispunții constituționale privind accesul direct al posesorului cardului la aceste informații mm. și, bineînțeles, și cu privire la acces. modalitatea în care sunt, n -a, n -a sunt modificate. Iar nu am înțeles din nota dumneavoastră de fundamentare chestiunea privitoare la impactul socioeconomic al implementării acestor carturi și de ce este necesară această duplă măsură în condițiile în care, tamanul în trecut, a a adoptat. Această modificare la legea privind protecția datelor cu caracter personal și ați extins deja sfera autorităților care au acces la date cu caracter personal, respectiv, oricine se duce la un notariat, notarul are linie directă cu uh, serviciul dumneavoastră de date și poate verifica datele din buletin și se verifică toate aceste folosirea de documentelor de identitate în timp real. Implementarea acestui sistem a costat o grămadă de bani. Mă întreb, este necesară această dublă uh, măsură de securitate, zice-se, care astăzi se costă 32 de milioane de euro, numai implementarea sistemului? Uh, nota duna de fundamentare nu vorbește despre uh, o nouă autoritate care va gestiona sau va furniza fonduri, și uh, vă rugăm să ne lămuriți și asupra acestui aspect. De unde vin banii? Din banii din buzunarul contribuabililor? Și cunoașteți foarte bine problemele sociale actuale, acute. Țări precum Germania, Olanda, Spania, Grecia nu-și permit să implementeze un astfel de sistem, da? Sau au fost propunere, au fost discuții, în timp statul România, dacă nu are bani pentru pensionari, scade 50%. Din protecția socială, inclusiv cu privire la medicamentele obligatorii, și anume cele pentru bolnavi de SIDA și pentru bolnavi de cancer, obligă, deci sistemul actual de sănătate nu mai poate suporta aceste cheltuieli. Proiectul e pe masa uh, Ministrului, iar nu ar să de păcat 32 de milioane în acest sistem ineficient și inefectiv? Răspundeți-ne, uh, vă rog, la această chestiune, pentru că este de o importanță. Deci sunt bani noștri, totuși. Nu cred că sunt bani europeni. 32 de milioane și cu privire la modalitatea de efectuare a licitației. Am înțeles că totuși până la 1 ianuarie se dorește implementarea sistemului. Cine? Cum? Care este modalitatea și transparența în ceea ce privește achiziționarea acestei tehnologii și costurile efective? Inclusiv cum se reflectă la nivelul cetățeanului, Cât ne costă acum un de identitate și când ne va costa? Am întrebări pentru tot tehnice și la obiectivul Ai, domnul Bălașa, ca, le... ca să, ca să, să vină, uh, sunt în completarea ceea ce a spus colegul meu, referitoare la probleme punctuale, tehnologie, cost, costuri și uh, să ne poată răspunde Cără. domnul Bălașa. Cătălin Georgescu mă numesc, Asociația pentru Apărarea Libertăților Publice, uh, din punctul nostru de vedere și am semnalat aceste probleme cu ocazia audiențelor precedente și discuțiilor care le-am avut cu domnii din Prezidiu. A, principala problemă, practic, care se discute este aceea tehnologie, că se folosește o tehnologie controversată, RFID, o tehnologie costisitoare, așa cum spunea a, colegul meu. Se putea rezolva foarte bine această problemă cu mai 2 milioane de euro, de exemplu, folosindu-se o tehnologie similară celei pe care au folosit-o, a folosit o autoritate permisele, serviciu de, de permise. Deci, de și folosesc un sistem de imprimare care este foarte sigur, bazat pe laser, pe policarbonat și a costat numai 2 milioane de euro. Se pot găsi și alte? 2 milioane au costat pentru că a, a, mi s-au spus datele reale. Deci, absolut sigur. Sunt două aparate. Chiar costă un, cam un milion de euro în aparat. Deci, problema principală care se ia în discuție, care are multiple aspecte, este cea tehnologii folosite și uh, în intervenția și uh, audiențele pe care le-am avut la fostul INEF actualmente reorganizat, am solicitat să se uh, uh, uh, organizez o dezbatere, discuție publică în care cetățenii să fie consultați, pentru că uh, discutăm despre dreptul la o bună administrare, care înseamnă consultarea cetățenilor înainte de a se lua o măsură în ceea ce îi privește. Și am spus că această tehnologie controversată nu este deloc sigură. Sunt împrejurări de notorietate care se găsesc nu numai pe internet, există rapoarte ale specialiștilor care analizează această tehnologie la, nivelul, la nivel european. Aceste documente sunt publice, pot fi găsite inclusiv pe internet. Sunt analizate multiplele categorii de riscuri pe care le implică această tehnologie și. Intervenția mea acum, ca și în precedent, a fost de ce această tehnologie, care este și controversată, și costisitoare, și ar fi putut fi găsită o variantă mult mai, uh, uh, mult mai uh, ieftină, mai sigură. Acceptată. Spuze, nu am pla încheiat. nu place să vă întrerup, dar am, am, am, am încheiat. Eu consider că, că oricum v-am dat răspuns în atințele pe care le-ați avut noi, dar am notat-o. De deci ce am reținut? Ca să nu uh, răbim și din timpul celorlalți. Ră, întrebarea Dacă mea este, ceva, a, cu a, a, aș, dori, aș dori să, ca întrebarea să fie foarte clară. De ce această tehnologie? Dacă îmi permiteți, să încep cu acceptul persoanei. Deci, prima problemă ridicată de boletul Deci, af, acceptul persoanei este luat la momentul în care uh, depune cererea ca și în prezent la serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor. Și dacă nu acceptă, Dacă nu, dacă nu acceptă să-și are trebuie să nu accepte. Păi dacă nu acceptă, deci ajungem, în faza în care lui expiră documentul de identitate. Avem nu, nu. Nu, nu. la obiect. Un la obiect. Vă rugăm. Dacă nu acceptă. E foarte important. Deci în momentul în care nu acceptă, este clar că eu sunt în situația în care nu pot elibera un document de identitate. Deci, Dacă nu elibera un document opțiune. de identitate, el are opțiunea de a accepta acest document care este și prezent în circulație și se cheamă om, partea o de Ea Cez, de de Cartea de Identitate provizori. El nu are... Cu ce-am dreptul este dreptul de... Dreptul primind cartea de identitate este prevăzut în legea privind cartea de identitate, iar dreptul privind de protecția -ă, datelor cu caracter personal se ia conform legii și are un alt caracter. Deci nu vorbim... Dar haideți să ne lămurim mai mult pe articolul 13, și 15 din legea 667, respectiv, accept, dreptul de a accepta date, dreptul de intervenție asupra datelor, al utilizatorului, și dreptul de opoziție la stranul monaritate. Cum le protejați, aceste drepturi? Deci, aceste, aceste drepturi sunt, sunt protejate și în prezent. Pe site-ul nostru sunt, puse sunt postate formulare pe care cetățeanul are dreptul să le completeze, să, ne, să le transmită la noi. Pentru a se opune la prelucrarea datelor. Pentru a solicita informații cu privire la datele personale pe care le prelucrăm. Pentru a solicita rectificarea anumitor uh, informații care ar putea să fi fost uh, preluate în mod eronat. Acest drept este și în prezent și o să fie și uh, păstrat și în condițiile în care punem în circulație noul document. Deci, din acest punct de vedere, noi nu schimbăm nimic. Deci eu zic că el este protejat de asemenea în continuare. Problema este că... tați mă câte răspunsuri ați avut? Câte ați avut astfel de cereri? Da, să știți că au fost extrem de puține. Deci la nivel, la nivel național, nu discut numai la nivel central, ele au fost undeva sub uh, 20 de solicitări de acest gen în decursul unui an. De la suse, suse, Când vorbim de dreptul de acces la date, mă refer la un drept liber și neîngrădiv, e, uh, uh, permanent. Cum realizăm acest drept? E în, e în ordine. Deci acest, eu am, am discutat de o solicitare la care se răspunde în mod gratuit din prevăzut în legea 677 odată pe an. Dar cetățeanul are posibilitatea să se adreseze de mai multe ori. De asemenea, la nivelul serviciilor publice comunitare, de evidență a persoanelor, vor fi, din, din faza de dotare, adică din faza inițială, vor, vor exista acele cititoare și la dispoziția cetățeanului se poate pune pe loc, ori de câte ori solicită, la dispoziție pentru a își accesa datele și pentru a fi lămurit cu privire la ce anume există în CIP. Noi discutăm de niște date care sunt împachetate într-un CIP, dar de asemenea accesul la datele are chiar marcate pe documentul de identitate. Nu sunt alte date în plus, nu decât de cât Discutăm doar de apretul care e în plus. Nu pot să pară așa. așa. așa. -așa, da. -așa. Spuneați că ați introdus această chestiune concretă tocmai pentru a preveni fraudele. Din experiența noastră, cele mai multe fraude s-au produs în general la hotelurile TV, contracte de proprietate false, cunoaștem toate aceste rețele, de, de altă parte la fapte, tot așa pentru obținere de credite nelegale. Uh, Spuneți-ne, vă rog, acest gen de instituții, gen notariatul, banca, vor, vor fi dotate cu acele dispozitive de citire a Da, răspunsul este afirmativ. Uh, cumva, întrebarea dumneavoastră se leagă și de întrebarea domnului referitor la uh, accesul în prezent al notariilor. Uh, atât notariatele, cât și băncile, vor avea posibilitatea, în baza unor specificații tehnice pe care le dăm noi, să poată să citească anumite date din cardul, din uh, incorporat în cardul de identitate. Nu, și în prezent... Printre care și amprentele. Și în prezent, normal, văd cum o Nu. De nu. Mai puțin amprentele. Deci nu discutăm de amprentele și de imagine facială. Eu în prezentare am, am amintit faptul că uh, acest CIP va, uh, va avea mai multe partiții referitor la amprente, imagine facială, deci date biometrice, ele vor fi într-o partiție protejată, la care ă, banca și notarul nu au acces, dar vor avea acces la restul datelor integrate în CIP, în fața ă, specificațiilor pe care le dăm noi pentru respectivele citivate. și atunci, în momentul în ce cele mai multe astfel de fraude sau au făcut la instituții precum bănci și notariate, nu, Cum, nu mă Dar initatea, la modul ăsta mă refer. Mm. Deci cele mai, a zis, ok, vrem să prevenim fraudele de-asta băgând povestea mă cu în Fraudele s-au făcut, majoritatea, la băncile și mă dar băncile și mă-o în prețele lăsesc dreptul să ne citească mă-o să facă acea comparație despre care vă faci deci, mai în Deci Deci, tocmai, elementele de siguranță, o, introduce o, suplimentar, ca să îmbunătățească zi, documentul zi, actual, nu vor fi disponibile celor care trebuie să le verifice. Dacă îmi permite Probleme au fost puțin diversificate, din partea dragă, în partea stângă. Deci, la amprent, te-am spus foarte clar, nu au acces dacă puncturile de inspecție care au certificatele citale emis în acest, stat, de statul, în acest sens de statul român. Uh, cum pă îl Imediat. De deci, pe lângă pă pă faptul... Cum îl cauza contra Marii Britanii, CEDO, că a spus că nu are niciun fel de... Deci este uh, armonizată cu organizația europeană. Așa apare din... Uh, din urmărirea uh, de motive. Dați mi voie să răspund că au fost mai multe da. întrebări. Pe chestiunea faptul că statele n-au boi satele naționale Deci, acest card de identitate electronic aduce mult mai multe elemente de siguranță în plus și nu mă refer aici numai la amprent. Pe de altă parte, vorbim de notariate. La notariate, așa cum ați amintit mai devreme, există posibilitatea de a consulta offline baza de date. Baza de date, practic, este cea care oferă informațiile complete și sigure, mai mult decât atât nu se poate. Lucru care este și în prezent. Deci, ca să rezolvăm acele probleme cu documente false, prin pe măsura cărora la din care s-au, eu știu, realizat au, diferite contracte false, așa mai departe, pentru notar, de exemplu, soluția a fost ca să le confirmăm datele prezentate de cetățean cu baza de date. Da. Nu neapărat pentru înt un document prezentat în față. Dar, de asemenea, prin faptul că avem o carte de electronică care va avea mult mai multe elemente de siguranță, care va avea datele prinse și în CIP, iar softul pentru a putea, eu știu, compara datele de pe carte cu cele din CIP, sigur va fi un soft, dar mă refer aici mai puțin la Va fi un soft care poate fi pus la dispoziția autorităților publice, care sunt abilitate să facă această comparație. Legat de accesul la datele personale din CIP, la punctele de inspecție, vreau să amintesc aici faptul că accesul la aceste date personale din CIP se face numai cu acordul cetățeanului, deci titularul, acceptă ca datele să fie verificate la un punct de inspecție pentru că este în interesul lui să fie verificate. Și dacă nu vrea, ce se întâmplă? Nu vrea. O să ajungem în situația în care, dacă nu vrea, discutăm de trecerea frontierei între două state membre. În momentul acela, la, la atunci când se ridică suspiciuni cu privire la identitatea lui, vă dați seama că va fi întors din drum dacă nu acceptă. Deci asta se întâmplă și în momentul de față, dacă nu vrea să se ridicimeze. Nu e vorba de o stare de suspiciune în sensul că ar fi ceva cu el, ci și simplu că eu, pentru mine însă, mi se pare ceva care mă atinge la persoana mea. Și nu am nimic de ascuns. Verificați-vă, fratele, dar nu îmblați la lucrurile care mi se par mie intime. Și uh, legea îmi dă acest drept. Cum fac? Legea îmi dă dreptul acesta și pe de o parte sunt obligat. Nu mai înțeleg. Deci în principiu, la punctul de trecere a frontierii, verificarea nu să se facă prin cipul Integrat. ci va fi o verificare vizuală. Pentru că toate datele sunt în principiu la vedere. Discutăm de date cu caracter personal, informații cu privire la naționalitate, verificarea elementelor de siguranță, altele decât chipul, care, care vor fi pe cart, imaginea umbră, imaginea care este disponibilă, codul numeric personal, forma, conținutul, pe ransamblu. Deci nu mai discutăm doar de situații deosebite, în care se va impune o citire a care, și, și, totuși, tendința nu este aceasta, ci este ca eu să circul liber fiind citit de prin, prin sisteme de RFID. Deci, se, de, de, de, de, de, de, tendința este totul altă. Este ca eu să circul liber, da, fără ca să mi se ceară niciun fel de, de recunoaștere și să fiu verificat prin RFID. Că de-aia să și trece. Așa. Știm cu toții că am, am o mare parte de a trecut frontiera și a văzut că în ultimii ani verificarea documentelor la frontieră este extrem de rară. În cazuri deosebite, nu știu, se ridică anumite suspiciuni cu privire la o posibilă dare în urmărire, la o posibilă, nu știu, asemănare între fizionomia celui care vrea să treacă, între numărul auto pe care l au în, în frontieră în momentul respectiv. Deci, în niciun caz. Nu să ne imaginăm că introducerea circulației acestui card cu chip va crea restricții cu privire la libera circulație Sau va îngreuna. mai să nu zicem restricții. Dar îngreunează traficul într-un anume punct de, de, de fructie. O nu, să vă rog să-mi permiteți acolo. și mie vă rog că mi-am notat. Fără. Îmi permiteți? Da, mai sunt o serie de întrebări care am. sunt încă și nu am răspuns. Deci, în felul asta nu Deci tot, tot la referitor ambulant. la cadrul legal aș dori, dar dacă uh, domnul ar vrea să vorbească înainte, am să-i cedeți microfon. microfone. să zânsului, uh, de la publice. În primul rând, da să vă să moderați această dezbatere. Și să cereți înscrierea cuvântul. Urpe. Toma a stat și spuneam. Câteva întrebări. Da. Vedeți, vedeți că tocmai doamneavoastră, deci vreți să puneți câteva întrebări, în condițiile în care au niște întrebări, de exemplu la exact. domnul Georgescu, da? Nici nu i-am răspuns încă, da? Haideți să, haideți să, să disciplinăm un pic oșeniță. Primul vă întreb când în ați voie să iau cuvântul? Vă dau da, cu da, voie, imediat, ce am să răspund Referitor la notari, eu cred că este destul de clar. Am răspuns și în momentul de față. Ne aflăm în fața în, fața în care nu, notarul public nu accesează în mod direct baza noastră de date, ci notarul public primește niște informații la uh, o serie de solicitări online. Transmise. Uh, el ne transmite printr-un email securizat solicitarea, după care noi o tratăm, o facem verificarea în baza noastră de date și îi transmitem uh, înapoi o confirmare. E, practic, o validare a datelor celui care solicită uh, efectuarea unui act notarial. Uh, Notarul are opțiunea opțiune de a solicita sau nu această informație. El o solicită numai în cazul în care are anumite, din nou, are anumite dubii cu privire la cel care se află în fața sa. Toată această uh, discuție cu, cu sprijinul pe care trebuie să-l acordăm notarilor a pornit foarte, după cum foarte bine știți, de la cei mandatari care intrau în posesia unor, unor acte de spațiu, aveau o posibilitate să obțină și un, o copie după un document de identitate și se prezentau în fața notarului, realizând acele vânzări-cumpărări de apartamente. Deci această protecție a venit în sprijinul fiecăruia dintre noi pentru, pentru a realiza în acel moment o, o, o securitate a tranzacțiilor imobiliare. Lucru care s-a dovedit, în practică, că s-a și realizat. În ceea ce privește costul proiectului, după cum bine știți, Ordonanța 69 pe 2002, prevede uh, instituția care este abilitată să uh, deruleze această uh, licitație. Uh, referitor la uh, eventuale costuri pe care le-ar suporta statul român, vreau să fac precizarea că acel producător al cărții de identitate, se ocupă de organizarea licitației, iar costurile vor fi, probabil, suportate de către cel care va integra acest sistem, urmând ca el să-și recupereze, într-o perioadă mai mare sau mai mică de timp, această investiție. Deci nu va fi o investiție a Statului Român, a Ministerului, și așa mai departe. Referitor la Cum își va recupera investiția? Nu știu de deci ce aici intrăm în niște detalii care noi, noi ne ocupăm metodologic de problema evidenței referitor la, la recuperarea investiției și alte detalii, referind care la... va integra, înseamnă un privat, o societate privată, ce să înțelegem? Din cel care va integra? Sub ce formă va integra? Uh, intrăm, intrăm în niște detalii care țin nu de, de... Nu sunt deciferați în Poate deci, Nu sunt din, Dificultăți juridice și este obligată, eu zic, în momentul în care se concepe un sistem tehic, să vă gândiți la toți fași. nu cred că ne puteți da un răspuns. Ce înseamnă cel care va integra? Discutăm de un sistem complex, de un sistem care presupune o actualizare a informațiilor pornind de la serviciu public comunitar până în baza de date, producerea documentului și întoarcerea. Iată că trebuie de să facem public, e privat, e, privată, e mică. De, din punct de vedere metodologic, vă dați seama că noi trebuie să fim alături de uh, cel care va realiza sistemul. Probabil că va fi o uh, entitate particulară, un integrator de sisteme, un producător uh, autorizat de asemenea sisteme trebuie. în spațiul european, deci despre trebuie. acest trebuie. care nu a fost... Păi nu a fost fixat, nu a fost stabilit, deci au nu a fost atiziția. Da, deci ne îndepărtăm de, de la multe subiecte. Bineînțeles, Bine nu au prităt. De deci, un singur punct a mai ridicat, colegul dumneavoastră, problema tehnologiei RFID, lucru care eu cred că vi l-am explicat și când ați fost năsați. Da, niciun răspuns scris. Nici o răspuns scris și dacă nu o permiteți în 10 secunde, doamna Berbecariu care lipsește la această dezbatere și îmi pare rău că nu poate confirma, a spus așa, o să vă consultăm, nu mi-ați comunicat proiectul de act normativ, nici proiectul de norme metodologice și a spus, o să vă consultăm când va fi gata. Iată că a fost gata și i-am spus doamnei Berbecariu că trebuie să ne consulte înainte și nu după ce documentul. Bun, va acum, acum discutăm despre un proiect care este pus în dezbatere publică și avem o consultare directă cu dumneavoastră. Dar atunci a făcut precizarea că nu ne aflăm în fața unei tehnologii de tip RFID, ci discutăm despre un smart card, despre un un cerc care... că, vă că vă este la o tehnologie clar. de tip RFID care să asigure interoperabilitate globală. Este ceea ce a spus domnul Bălașa. Și asta deci aș dori clar. să ne spuneți foarte cru, scurt și foarte deci clar. De ce deci RFID, care este o tehnologie controversată și costisitoare 1 și 2, cum veți asigura dreptul nostru de opțiune înainte, înainte de a solicita eliberarea. Adică, dacă cetățenii vor avea un drept de opțiune să solicite eliberarea unui alt tip de document, nu acea carte de identitate provizorie care e valabilă un an de zile. Pentru că sunt condiții evidente de inegalitate de tratament, pentru că un document electronic va fi valabil, nu știu, 5 ani, sau 10 la 5 secunde, și, și cetățean va veni din an în an din motive de conștiință sau religie sau indiferent ce motive. Eu, de exemplu, nu. Dați-mi voie să vă răspund eu la întrebarea. Deci, nu folosim tehnologia RefAIT, folosim tehnologia contact Marca. Și există argumente, sau, mă rog, există o descriere a diferențelor cele două tehnologii pe care o pot să fi le pun la dispoziție. Le găsiți și pe net, simplu două-trei pagini aici. Pe net unde, ca am căutat să știți. O să vă spun eu unde. Vă dau și materialul scris. Domnul de la Institutul Politici Publice. Mulțumesc dar Prima întrebare este legată de acest tempo de securitate. Ce a determinat, înțeleg, că presa în mai arată fraude la notariate și așa mai departe, aveți cumva pregătite niște statistici care arată o creștere a fructului de identitate mm. care să justifice această creștere de introducerea omului suplimentare de securitate sau nu? Aștept răspunsul, după aceea Sunt foarte disciplinat. Da. Deci, noi am avut semnalări tot mai des ultimul timp cu privire, da. la, cu privire la aceste, aceste cazuri de uh, documente false. Uh, am avut semnale din partea statului german cu privire la aceste uh, situații. Ni s-au transmis uh, documente care au fost. Uh, recuperate în străinătate, au fost abandonate, după ce, după ce au fost. Uh, mai multe date, decât sau... acum un an, de acum 2 ani, mm. când e Da, deci au fost, au fost mai multe în anul 2009, uh, referitor la o. nu am datele în față acum, dar pot să vă spun că a fost o creștere cu aproximativ 7% mm. în 2009 mm. față de 2008. Pentru că explicația constă în faptul că tehnologiile au avansat, imprimantele au devenit tot mai performante, scannerele utilizate de falsificatori, de asemenea, au putut fi obținute la prețuri tot mai mici și tot mai performante, în așa fel încât am fost pus în posibilitatea ca să nu mai reușim să plasăm alte elemente de siguranță pe formatul actual de document de identitate. Deci asta este o măsură. Mă așteptăm să veniți urdușiți de asemenea informație de la asemenea dezbatere. Înțeleg că nu aveți aceste statistici și ne îmultivați cu vorbe. Nu, nu stai statistice că statisticele le bine, avem, dar, dar... Nu, nu. Uh, nu, nu... E ușor să spuneți a crescut dacă nu puteți să ne prezentați niște cifre oficiale. Așa, din vorbe, ne faceți aici maxim și trece în vorbe. Maximum da. Deci, dacă a crescut la 100 la 107, nu vă supărați. Nu are nicio. Nu are de Problema este că aceste aspecte sunt în competența Inspectoratului General al Poliției Române. La dâns și găsim aceste situații. Din păcate, nu avem aici reprezentant. Care care care. Care. Să măriți securitatea cardurilor pentru că există. Încerc să reformulez întrebarea. Pentru că există un fenomen masiv fraudare și trebuie crescută tehnologia, inclusiv asta. Deci nu discutăm acum cu o sau nu Dar era nevoie, dar este justificată de asta? Sau dați noi să vă întreb și altceva. Prin directiva pe care vă fluturați, e un cuvânt unde spune că trebuie să fie un anumit standard de securitate în cea de Liber acces de, de uh, liberă circulație, se spune un anumit standard de securitate pe care trebuie să luau aceste documente, care implică această creștere de la cardul normal la acesta pe care doriți dumneavoastră să impuneți, sau există un proces de negociere la, la acces în spațiu Schengen, vi s-a cerut în mod expres Uite. un asemenea card, că vom că de o să ne invocați că trebuie să, ne, să intrăm în sfat de și fără să se facă acest contract, nu știu cine, nu se poate face. Există, un asemenea, document? Nu. Eu v-am eu, eu precizat restricțiile și obligațiile și angajamentul nostru pe securizarea documentelor atunci când am deschis această întâlnire, dezbatere publică. Atunci care este nevoia publică care ar trebui să fie la acest acestui document de politică publică de, de schimbarea cărților. De ce se face? Că este a, justificarea? Am spus. Deci acest document de identitate, actualul document de identitate, a fost creat cu tehnologia anilor 90. În momentul de față, tehnologia a ajuns de așa natură și a fi și disponibilă și performantă, încât un document aflat acum în circulație, poate fi falsificat cu destulă ușurință, cu tot efortul nostru de a adăuga elemente securăriții. Realtă, că unii mai au... Ați referit acum, este să Așa în gardul tras, o, o l-amăr data." Da? Deci dacă nu ne aduceți date... Deci în, pe, pe, în perioada imediat următoare, după ce încheiem această... o să luăm datele dumneavoastră de contact și uh, o să... La dispoziție și la a doua, doua întrebare. Așa cum există la pașaport, pașa eu recunosc că am pașaport biometric, nu am un problem cu asta, dar am avut această opțiune să am și orice pașaport, simt temporar, fără dacă e biometric. Deci eu am pașaport biometric. Eu nu am o problemă neapărat în esență, dar a avea pașaport biometric. Unde este acest principiu de aici? Înțeleg că V-am întrebat de două și nu am și pentru că un un nu un este, puteți să ne dați un o un explicație, de ce s-a renunțat la această politică aici. din nou care a existat când s-au introdus pașapoartele biometrice? se existe și o zonă și de nu de mai există. De nu știu, e palandărături mai mare dacă se vând ce cu ciclu sau care e problema, sau nu mai cu ciclu. Dați-ne, care este opțiunea? De ce mai există opțiune? Deci, pașaportul Geometri, care, știu, ca alternativă, vom poașa foarte bună. Noi am spus. Deja bine. în circulație a, este și va fi menținut o carte de identitate provizorie. Deci iată că aveam un alt document. Dar, în baza ceea ce ați lansat dumneavoastră, noi nu de faptul că vom lua în analiză și o acestemenea posibilitate. Ne aflăm în faza în care acumulăm toate propunerile dumneavoastră. Da. O privire la bani. Nu ne-ați răspuns. De unde fondurile? Fondul pentru a. implementarea sistemului. Deci, re repet cu fondurile. Avem un producător autorizat pe Ordonanța 69. Cred că întrebarea nu este direcționată către noi, ci către acel producător autorizat C cuvă, cu dacă, dacă îmi permiteți. Asociația Cadurilor Militare. Mi deci, doamna Ieria, da. cum era da. Ceva Vă mulțumesc. Numele meu este Marina Alexandru și sunt avocat, iar la această întâlnire sunt prezent în, în calitate de cetățean liber al acestei țări. <gântu -i> din discuția pe care o purtăm aici cu dumneavoastră, vreau să vă spun că răzbate foarte clar, atât și din textul de lege, de altfel, o problemă. <coughs> Se invocă aici siguranța uh, și necesitatea introducerii acestor uh, carduri biometrice uh, ca acte de identitate? Orice persoană în acest moment uh, este presupusă a fi o persoană de rea pentru că asta răzbate din, uh, din, atât din afirmațiile pe care dumneavoastră le faceți în mod oficial, cât și din textul de lege. Deci, oricine... Vă scuzați, dar eram făcut asta, nu Nu. Deci, asta se înțelege. Deci, asta se înțelege. Această idee deci Deci, oricine, deci prin amprentarea persoanei, oricine este pentru că se tot invocă siguranța. Pe, uh, și, de, de, de, de, și prin amprentare, deci orice uh, cetățean este un presupus fie infractor sau o persoană de recredință. S-a tot spus aici despre notariate, despre se tot, in, se tot invocă fraude. Oricum, atât, deci Ministerul de Interne are o bază de date cu privire la numărul infractorilor și câți, sau numărul contravențiilor. Ar fi o propunere pe care ați putea o înainta și dumneavoastră mai departe, de ce nu se uh, uh, face o evidență mai clară a tuturor persoanelor care au probleme cu legea și de ce nu se începe de acolo eliberarea unor acte biometrice, dacă vreți să aveți sub control sistemul infracțional? Uh, S-a vorbit aici despre uh, uh, garanția datelor. Deci nimeni, niciun minister și nimeni de pe fața Pământului nu poate să garanteze siguranța acestor date, atâta vreme cât există o problemă de notorietate care a fost mediatizată și în permanență este mediatizată prin toate sursele de informare, că există copilaj de 15, 16, 20 de ani, da? care au spart inclusiv uh, coduri ale Pentagonului. Deci atâta vreme cât s-au fost parte coduri ale Pentagonului și bază de date ale Pentagonului, nu poate să vină Ministerul de Interne să garanteze niciunui cetățean siguranța acestor date. Așa. Uh, vreau să, mai, uh, să vă mai uh, supun atenție faptul că în mod grav se încalcă articolul 29 din Constituția României cu privire la libertatea gândirii și a opiniilor, în sensul că atâta vreme cât această lege spune că în mod obligatoriu, deci cetățenii în mod obligatoriu aceasta a fost și afirmația oficială care s-a făcut uh, uh, la televiziune, vor fi, deci, din 1 ianuarie 2011, cetățenii României vor fi obligați să uh, posede carte de identitate. Bun. Dumneavoastră pun, să spuneți ca alternativă că veți discuta, cum este și cu pașaportul biometric pe, pentru câte un an de zile. Dar de ce să-mi iau pașaport sau carte de identitate pe câte un an de zile? De ce să nu am dreptul să am termen de valabilitate la acea carte de identitate, care nu este un act biometric și este un act ca cel de până acum cu cod numeric personal, tot 5 ani sau 10 ani, cât este valabilă și Cartea de Identitate Biometrică. De ce trebuie să am această îngrădire? Deci libertatea mie nu mai este garantată. De asemenea, libertatea individuală este încălcată, dreptul la viață și la integritate fizică și psihică este îngrădită de asemenea, prin încălcarea articolului 31 din Constituție, în sensul că dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Uh, domnilor, dreptul nostru al românilor de a, avea informație la această, uh, de a avea acces la această informație de interes public este foarte îngrădit, nu îngrădit. Pentru că nu ni se spune în realitate ce efecte au aceste chipuri biometrice, nu ni, se, nu ni se spune ce efecte din punct de vedere pecunian, pecunian vor avea costurile Uh, uh, pentru buzunarul omului de rând, da? Aceste, uh, implementarea acestui sistem care este de 30 și ceva de milioane de euro. România, România nu are nevoie, nu știu dacă ați fost prin spitale și vă doresc și să nu ajungeți, uh, Nu de o uh, de zi s-a întâmplat nenorocirea care s-a întâmplat la maternitatea Giulești, da? Deci altele sunt nevoile românilor, nu de a fi tratați ca niște infractori. De asemenea, deci, garanția nu poate fi, siguranța nu poate fi asigurată, nu ni se spune care sunt efectele nocive ale undelor, modul în care funcționează aceste carduri, da? Deci românul este un presupus infractor. Vă mulțumesc! Îmi cer scuze că vă întrebă dacă se poate să răspundeți, doamnei, cât mai vorbim, trebuie să fugim. O singură întrebare mai am. În legătură cu acel paragraf cu buletinele de la 6 ani, la cerere. De a, ce, unde, da. unde... Exact. Atunci când s-a când luat în calcul pentru acest proiect introducerea cardului electronic de identitate de la o anumită vârstă, s-a plecat de la ideea ca să existe o alternativă pentru pașaport, pentru uh, minorii publici uh, cu vârsta între 6 și actuala, actuala limită de vârstă de 14 ani. Sigur că asta, uh, e limita de vârstă nu este, nu este bătută în puie. Deci nu... Dar cum ați ajuns la 6 ani așa?" Și la 6 ani așa?" Și nu ați ajuns la 6 ani Exact. Deci, ajuns, deci, deci de nu mai de la 6 ani." Și atunci, sub șase ani, nu puteam să coborâm. Aceea. Dar putem, putem să ne gândim pentru o limită de vârstă care să meargă spre 12 ani, să rămânem la limita de vârstă de 14 ani. Dar acel șase ani a fost luat pentru exact ce a scris. Uh, domnul referitor, la limita de vârstă, oricum este, trebuie reținut că este o opțiune. Este o opțiune. În momentul de față, pe acest proiect. Divine la amprente. Spuneați că nu este amprentare prelevarea a două imprinturi digitale. Cum o considerați atunci, dacă nu e Nu, no, eu, eu am dorit să spun, pentru că uh, și doamna avocat a ridicat adineauri uh, aceeași problemă, că populația este tratată drept infractor, că nu ne aflăm în fața unui proces de amprentare tradițional. Da. Nu suntem în fața acelui proces în care uh, degetele da. sunt. Dar nu e Deci Cei luați amprenta? Aloa amprenta, de vinit, un degen. Prentat, deci de Este o culoare de... digitală, toate. Se realizează o imagine a ei, nu discutăm de mai modern. Și discutăm mai modern de un element de, de siguranță extrem de puternic. Deci nu trebuie să uităm și evenimentele care au avut loc în 2001 la oricrei da. da. ja. nu, no, nu vă rugăm, nu vă ascundeți, nu vă ascundeți după așa ceva, vă rugăm, <face> respectați-ne, respectați-ne da. și nu vă ascundeți după așa ceva. Vă rugăm, să amintim aici doar o singură precizare. Nu se constituie bază de date cu și va fi doar și va putea fi accesată doar cu acordul titular. cipul în sine constituie bază de date care poate ori fi, oricând uh, fi uh, decodificat, Acresat. poate fi spart. Și știm foarte bine că, mă rog, serviciile secrete știu mai bine, există uh, cărți care s-au scris, există multe surse de informare pe această temă, Dumneavoastră asta cunoașteți mult mai bine cum se, poate, uh, cum se face substituire de persoană. Deci cunoașteți mult mai bine lucrurile acestea. Întrebuie să vi le spunem și să vi le semnalăm noi aici. Întrebare. Deci este un pericol pentru siguranța persoanei. Deci libertatea persoanei este îngrădită atât ca și conștiință cât și ca exprimare pentru că nu ne dați voie să avem o opinie. Deci nu ne dați alternativă. Și să avem dreptul și noi la buletin cum am avut. Dom'le, valabil pe 10 ani sau pe 20 de ani. De ce trebuie să mi-l faceți pe câte un an de zile? Ce o să faceți cu cei care nu vor să-și ia acte biometrice? O să aveți cetățeni, cum erau înainte sau cum avem cu, cu, cu, cu naționalitățile conlocuitoare, că nu-și fac buletin, nici măcar certificat de naștere nu au. da? Nu vreau să-mi fac treaba asta și ca mine sunt milioane de oameni care nu pot veni aici la dumneavoastră. Ce o să faceți cu ei? O să ne luați să ne arestați pentru faptul că nu vrem să ne scoatem, că nu vrem, nu vrem să avem acte biometrice. Contravine inclusiv... Ca și, uh, și fac referire la Dumnezeu pentru că în codul de procedură civilă și în codul de procedură penală, când chemă martorul să depună mărturie, știți textul de lege și în final spunem așa să-mi ajute Dumnezeu. Nu putem separa lucrurile astea. Vă rog să vă gândiți în primul rând ca oameni și după aia care reprezentați oficiali ai unui minister sau ai unui guvern și să supuneți atenție lucrul acesta. Este foarte important. De ce trebuie să, să fim primii care scoatem bani din buzunar pe, pe lucruri inutile când altele sunt nevoile țării? Nu se, nu suficient cât s-au aruncat bani pe fereastră și știm tot din mass media că, că, că televiziunile popularizează lucrurile astea. O țară întreagă este îngrozită. Chiar nu, nu, nu nu se poate face nimic să, să avem opțiune, dreptul de opțiune. Vă mulțumesc. Deci are relua acum și a vă spune că să avem participații și acea carte, nu mai este cazul. Spus, Dar pe aceeași pai, perioadă de valabilitate, da, că... să nu. putem deci, să lăsați... ne orem noi Cunoașteți, cred, cum este Hai. acea carte de identitate provizorie. Deci, e nici fizic nu ar putea, este o hârție exact. Deci nici fizic nu ar putea să reziste pe o perioadă de lungată de deci... Știm cu toții că aceste, această măsură, deci va fi una de suprapunere. Ne dați posibilitatea să alegem pentru câte un an de zile sau doi ani de zile să ne facem carte din astfel altă obișnuită de identitate pentru că încet, încet, cum s-au făcut și înlocuirea bagnotelor uh, care circulă da? de către Banca Națională. S-au scos cele vechi pe rând, nu s-au scos brusc, de mâine n-aveți decât de la noi sau de nu știu care. Așa se va face. Nu, domne, noi vrem să avem dreptul de opțiune permanentă până când murim noi și generațiile următoare. Nu cer scuze, dar no. știu, știu, că chestiunea dreptului de opțiune, din punctul meu de vedere, este o capcană. Aveți cazul unui domn, președintele Asociației Dreptate din Cuneoara, care va a adresat, cred că, 30 de petiții până la acest moment. Am onoarea să-l reprezint și pădurul, pentru că n-a reușit să ajungă. Ultimul răspuns pe care domnul Blanca i l-a adresat este că nu, că îi vor clasa toate întrebările, pentru că nu, nu i vor mai răspunde solicitărilor. Dânsul a fost beneficiarul acelui drept de opțiune când s-a schimbat buletinul de hârtie în buletin card, de tip card cu uh, acel cod de bare. Problema care a fost, a fost că când vrut să acel buletin de uh, plastic, iar uh, legea la acel moment, prin ordinul Ministerului de Interne, îi dădea uh, acest drept de opțiune. Ulterior, ați anulat acest. Fă, pe ascuns, ați anulat acel, acel ordin prin care se dădea dreptul de opțiune, iar persoana respectivă nu-și mai poate prelungi acea fiind de la an la an. Deci asta ne așteaptă dacă vom insista pe chestiunea dreptului de opțiune, undeva, va pe sunan sau doi, nu-și îl vor scoate, o pe ascuns cum deja au procedat. Uh, un alt aspect la care totuși și este, a spus că... Comparația inclusiv a tuturor datelor are loc de unul la, unul la unul. Când vorbim de comparație, înseamnă că am un etalon. Dacă trebuie să am un etalon, înseamnă că este neadevărat afirmația dumneavoastră că amprentele nu vor fi stocate într-o bază de date națională. Cum facem comparația și verificarea autenticității unor amprente a unui individ de plucat, în condițiile în care nu aveți etalon de comparație? Nu înțeleg la ce etalon vă referiți. Să spunem că spune de cineva spade codul și își bagă propriu, uh, propria împrintă. Și aveți un card, îl compar cu cardul însuși, unde este siguranța? Uh. Cum realizează autoritatea controlul uh, efectiv al, uh, al acestor date cu caracter este personal? Vorba, este vorba de a compara datele care sunt tipărite pe card, în clar, cu datele care sunt înscrise în G. Deci nu știu la ce vă referiți când spuneți etalo. Nu credeți că e mai simplu să modific chip decât să-l tipăresc? Zona în care vor fi puse date personale ale cetățeanului Culturarului, chip, va fi o zonă închisă. Peste acea zonă, nu se va mai mecanic, va fi închisă hartă. Deci peste aceea zonă nu se poate modifica, adăuga, șterge. Deci, Afrop... va fi o, o zonă închisă. Apropo de acest problem, asociația asociație militare din Brance. Deci, Chirica Aurean este numele meu, președinte. De... Deci, în primul rând, ce observ? Observ că întreaga dezbatere nu prea se face cu ordonanță, pe textul de lege. Și asta observ cu amărăciune. În primul rând, observ niște deficiențe doar de din legislativ, de, hai să spunem așa, redactare a acestei ordonanțe, în sensul că are foarte multe goluri. Nu se prevede în clar furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal de către persoane, litera F din articolul, haideți că încep uh, analiza deja. Deci, la punctul 8, articolul 10 se modifică și avea da următorul cuprins. 2, aliniat 2, punctul F. Alte persoane juridice în condițiile legii. Nu se spune care să sunt să aceste persoane nominate. Aceste persoane, precum și cuantumul datelor, trebuie să fie stabilite după părerea noastră prin lege trecută prin Parlamentul României și nu prin norme metodologice sau hotărârea cuvernului. Deci nu mai opri că discutăm aici de de Exact. în acest moment exact. de Ordonanța uh, dori, ci, dacă, Se dacă. referă numai la furnizarea datelor din registrul Național de Evidența a Persoanelor. Exact. exact. La asta de mă de refer de și eu. Dacă iar dacă dacă. Acest, acest, această literă există și în prezent. Deci, în referitor și la, fel, la situații, acestea se regăsesc în legile organice ale fiecare instituții în parte. Discutăm aici de casele de pensii, de, de casele de nu de sănătate, despre aceste nu, instituții. Nu, care da, da. În nu considerați necesar o lege specială care să prevadă foarte clar aceste elemente pentru fiecare instituție enumerată aici în parte? Asta era o întrebare. A doua întrebare. La articolul 1, la bun, articolul 1.9 se spune în felul următor. Primul punct. În, 2. în sensul prezentului ordonanței de urgență, prin act de identitate, se înțelege carte de identitate, carte de identitate provizorie, precum și buletin de identitate aflate în termen de valabilitate. 2.2. Cartea electronică de identitate și Cartea de identitate se eliberează cetățenilor români domiciliați în România și constituie document de călătorie, în condițiile legii 248-2005. Păi dacă constituie document de călătorie, de ce nu îi spuneți altfel? Act de călătorie. Lăsați cărțile de identitate a acestui neam ca să rămână exact cum sunt actualele cărți de identitate, dacă considerați că elementele de securitate nu corespund necesităților actuale, puteți Bun să punct. introduceți o zonă optică Bun punct. Cu, cu citire Bun. laser, care nu poate fi ștersă nici Exalța. de câmpuri electromagnetice și nici nu poate fi accesată, indiferent de distanța de la care se face uh, interogarea, și cu asta s-a încheiat uh, această problemă. Și costă 2 Și costă mult mai puțin. Deci, dacă îmi permiteți, dacă puteți să mă lăsați să termin, această alternativă, în primul rând, te duce la un nivel sporit de securitate a documentelor, în cazul inclusiv a unei erupții solare, în care câmpurile electromagnetice de la soare perturbatoare pot să șteargă memoriile chipului. Și atunci ce ne trezim? Ne trezim cu o țară întreagă de infractori pentru că nu ne mai recunosc cărțile de identitate? A treia chestie. Mie nu-mi convine când intru într-un magazin în Londra să scrie român pe mine. Și am să vă spun de ce. Am văzut magazine și sisteme de securitate care se activează automat în momentul în care intri în magazin și spune că ești român. Deci român, echivalent țigan, echivalent hoți. Pentru asta ei forțează nota cu noi. Spuneți-mi, există vreo directivă concretă, europeană, care obligă România la introducerea chipurilor în cărțile de identitate? Răspuns, nu. Categoric. Semnătura electronică este una și cu asta suntem de acord, dar introducerea chipului nu este prevăzută în niciun normativ direct european impus statului român prin, condi prin condițiile de la Schengen. Ca să fim foarte, foarte preciși. Uh, o altă problemă pe care noi o ridicăm. Uh, pe, uh, sistemul informatic și tehnic în scopul verificării și operaționalizării sistemului costă o broază de bani, ori în actuala crize economică prin care trece o națiune întreagă propune un asemenea act normativ care implică costuri destul de mari și mai ales și costuri de întreținere reprezintă așa cum arată însuși primul ministru, și chiar îi voi scrie în acest sens, un atac la securitatea economică a statului român. Altă problemă. În condițiile actuale, în care vedem că pe plan internațional, situația devine din ce în ce mai grea. Vedem că norii războiului se strâng la orizont. Acest sistem informatic poate să cadă în mâna inamicului și să pună o bază enormă de date. Va mai mult. Există sisteme de armament care utilizează întrebare-răspuns. Amic, inamic. Eu nu vreau ca copii acestui popor să fie vânați precum iepurii. Ce vina are copilul de 14 ani care nu va ieși din România pentru că va ori veni alte evenimente peste el? Ce vina are bătrâna care dă cu sapa în corum? Că îi trebuie chip la sapă, nu? Păi vă spun părinte. eu, dacă cineva dorește să plece din țară, spuneți-i act de drumeție, de călătorie, da spuneți-i cum vreți de. dumneavoastră, că sunt țări care nu-ți permit ca să intri cu, bule, cu cartea de identitate, nu? spuneți altfel și puneți-i cipul. Vrei să, ieși, vrei să ieși din țară? Da, părinte. Dacă vrei să ieși din țară, n-ai decât ți spui trei chipuri: Unul în nas, unul în ureche, unde vrei. Dacă tu ții să vezi America, n-ai decât, domnule. iați biometric și așa mai departe. Dar lasă-i pe oamenii ăștia care trăiesc aici în pace. Până la clarificarea problemelor de cost de firma care implementează. De unde poate domnul să-mi garanteze mie, să mie, la toți care suntem aici și care ne mai pricepem cât de cât la calculatoare și la procesoare, Că eu pot să am acces, să văd ce este trecut, toate informațiile care sunt trecute în memoria respectivă. Dacă dumneavoastră puteți să accesați toate, toate datele pe care le conține procesorul calculatorului dumneavoastră, știți toate datele din componența procesorului și cunoașteți în fiecare din cele 40 de milioane de componente cum funcționează? Din registri. Câți, câte milioane de registri sunt alocați? Ce informație este în fiecare registru? Ăsta sunt problemele care dorim să punem. Și ultima problemă, cea mai grea, care ține de Domnul, și îmi pare foarte bine că am ocazia acum să o ridic, este faptul că prin hotărârea 516 din 2009, noi n-am văzut-o, cu contestam categoric în contenciosul administrativ și vă promit că-l câștigam, domnului de la Ministerul de Interne mă cunosc de la juridic, Țin să vă spun în felul următor. A fost scoasă, au fost scoase denumirile părinților. Noi, la ora actuală, conform noilor acte de identitate, au fost făcuți de un număr. Eventual codul care este trecut în cartea de identitate. Nu există pe actualele cărți de identitate, nu mai există tipărit numele părinților. Ceea ce este un lucru foarte grav. Eu când i-am spus lui tata, că nu mai este trecut în cadă de identitate, m-a bufnit rânsul sau blânsul. M-a născut statul. Îns copilul stat. plebe. Vă rog să... Noi o să vi le lăsăm în toate aceste puncte și vă rog să le luați aminte și să le modificați. Pentru că sunt mult mai multe observații critice. Bun. Deci, dumneavoastră, dacă le lăsați înscris, sau ce o să vă ceri permisul... să Sigur că da. Nu, nici pomenală. Noi dorim un răspuns serios, perdit. În cu prenumele părinților, la ce pregăstați ardele obligatoriu... Dacă permiteți o observație. Noi am făcut o propunere. Și în sensul ăsta vreau să vă dezvolui un lucru. Noi suntem pentru interzicerea sunt aici de față, este o sală întreagă. Cerem interzicerea folosirii cipurilor și a memoriilor electronice, de orice fel, în cărțile de identitate date poporului român. Uh, aș vrea și -o să vă o, o alternativă, respectiv cu o propunere pe care vă rog, a lungămintea Se referă la uh, sistemul de uh, notare QR, așa se numește în... Uh, în lumea tehnologiei respective, în principiu este vorba de un cod de bare cu citirea în două dimensiuni, deși sunt împotriva, principia sunt împotriva chiar și a codurilor de bare, totuși acest sistem oferă câteva avantaje și pe care am rugământat să le aveți în considerare. QR codul ul are următoarea, următoarea chestiune. În primul rând, transparența. Deci acest cod de bare, poate să fie citit numai la lumină și în mod direct, cu un cititor direct, față de cele alternative pe care mi le oferă tehnologia chipului și care prevăd numai posibilitatea uh, prin de la distanță. -a în a doilea rând, uh, din punct de vedere al capacității de stocare, acest sistem este net superior și nu poate fi modificat decât odată o dată cu schimbarea cartului. Și acest ce din punctul de vedere al utilizatorului este iarăși foarte important, pentru că știe utilizatorul că numai schimbând bolehino poate să se schimbe și da po se pot schimba și datele scrise în acest sistem. În al treilea rând, acest sistem este mult mai simplu. Este vorba de sistemul la care făcea referie colegul meu domnul avocat Cătălin Georgescu. Și anume faptul că implementarea lui la nivelul întregii țări ar costa 2 milioane de euro față de 32 de milioane pentru început. În al treilea rând, acest gen de sistem de stocare, al datelor, deci, după cum spuneam, un material pe care le țin spune că poate stoca până la 5296 de caractere alfanumerice, ceea ce este imens. Sistemul de algoritmul de citire și scrie al codului este, informa este informație publică. Pe deosebire de sistemul pe care dumneavoastră doi sunt implementați, pentru că proiectul ZSync de scriere sau proiectul Google Chat, dă posibilitatea citirii, respectiv scrierii acestor informații și inclusiv a transparenței acestui sistem. Deci oricine își poate verifica ceea ce datele pe care le are implementate pe cart, prin simpla scanare cu un deci, telefon mobil sau mână, cu, cu e, e, o cameră e, digitală, in iar ulterior, in in calculator cu un program care este public pe internet, poate să vadă ce anume are el scris în acel sistem de cod uh, uh, Este o alternativă pe care vă rugăm să o aveți în vedere. Ca da, că, dacă dumneavoastră aveți un material pe o asta, de să la dispoziție, mai pentru a da, o analiza și să Am avut plinzare plăcută ca la dezbaterea publică care s-a realizat pentru cipuie, pentru animale, pentru câi și pisici, Aspectele pe care noi le-am învederat, aceste aspecte, întrucât n-au fost puse în discuție pe gură în cadrul de baterii, au fost trecute completă tăcere, Nici măcar nu s-a discutat pentru că sistemul deja era achiziționat, și foarte bine. Uh, și avem informația directă. N-am vrea să se întâmple același lucru. Este posibilitatea aceea să un scandal imens, dacă descoperim că deja s-au făcut de metru de achiziționare, în condițiile în care această constituire are... Tocmai acest rol de a găsi eventuale opțiuni sau alternative la acest sistem pe care noastră îl propune, și care noi nu-l considerăm nici cel mai bun, nici cel mai eficient, nici cel uh, care garantează respectarea drepturilor fundamentale. Deci, alternativă. O să vă rog să-i dăm cuvântul și domnului uh, Zinear Mircea care s-a înscris uh, din partea Ministerului. Da, da, vă dau și această informație. Uh, deci. Din punct de vedere al cărții electronice de identitate, la, la acest moment discutăm de AID card în Austria, Belgia, Estonia, Finlanda, Italia, Olanda, Olanda, Olanda Slovenia, Slovenia, Spania, Spania. Spania Suedia deci, și, și Lituania, plus sunt... Sunt proiecte în stadiu avansat în Germania. Dar vă rog, spuneți și cele care nu sunt și faptul că în anumite stadii nu sunt obligatorii. În nu este obligatoriu, în Estonia nu este obligatoriu, în Germania nu este obligatoriu. De la ce document, un document de ENISA și pe acolo. Exact. Pe documentul pus la dispoziție de ENISA, Aș vrea să fac doar o singură precizare referitor la chipurile de animale, vă spun o mică glumă. Soara mea a trebuit să plece în America, a să-și ia câinele cu ea. A trebuit să introducă cipul în câine. A introdus chipul în câine, a ajuns în America, după 5 luni de zile nu i-a convenit jobul, a venit înapoi în România. Când a venit înapoi în România, s-a dus la doctor să-i scoată cipul. Suna detectorul de la, cap, la, la, de la cap la bot și de la bot la, la cap, la coadă. No, acum... dar, dar nu suntem în față, nu, nu, nu. nu suntem Eu în fața, fața. Am nu, înțeles, ca am ca înțeles, ca ca. Ca. asta Apreția apropo de ciclu. Deci nu discutăm mm. de magazine nu discutăm de o tehnologie RFID, Așa discutăm este. de un car. Așa, de este. Cu de contact, uh, cu de așa este. Așa Nu Nu se realizează globală. Nu nu nu. Nu nu nu. Nu nu nu. Nu nu nu. Nu nu nu. Nu nu nu. Nu nu nu. Nu a nu. Da nu de nu nu. Nu nu nu. Nu nu nu. Nu Chiar la ora actuală o expertiză într-un proces în care un cetățean al României a dat o Ministerul uh, de Interne pentru problematici legate de aceste cipuri, deoarece cetățeanul respectiv are suspiciunea că și în uh, carnetul de conducere auto a rezistat un, uh, un dispozitiv uh, electronic, din categoria gigurilor, care să supervizeze sau să monitorizeze pe, pe deținătorul acestui document. Procesul este în desfășurare, eu uh, sunt expert în această cauză, am mai avut experiență și în alte domenii, în alte cauze, și vreau acum să vă fac câteva precizări de punct de vedere al, al specialistului. Am întreprins și un studiu în cadrul Academiei de Studii Economice legate de Societatea Cunoașterii și a Tehnologiei Informației. Vreau să arăt că această acțiune care este dezvăluită astăzi și care n a urătat-o domnii moderatori, nu este o acțiune singulară, nu este o acțiune venită din capul cu Eva și haideți să o facem. Această acțiune este un pas nou în cadrul societății informaționale și a cunoașterii pe care noi o implementăm astăzi. Informația astăzi și mâine va fi primordială, va fi mai mult decât materia, mai mult decât energia și decât resursele financiare. Peste tot va fi informație, se vor desfința ghijeile, și noi vom lucra numai informatizat, birotica nu va mai folosi hârtia. Va fi o societate minunată, să știți, dar pentru ceilalți, pentru cei care nu cunosc lucrul acesta, se alarmează. Așa cum spunea și domnul uh, uh, senator uh, Papurcian, spunea că există la noi un alfabetism informatic cronic. Și acest alfabetism generează o la nou generează opoziția față de implementarea acestei noi societăți informaționale și, și -a, a cunoaștere. De -a -a. Spuneți hmm. că poate unii vor spune că este un moft să introducem această societate. Nu! Societatea informațională și a cunoaștere este un scut și o barieră împotriva globalizării. Europa toată a hotărât să facă o unitate ca să preîntâmpine efectele negative ale globalizării. Și unul din aceste scuturi este această societate informațională și acum de... de... aș zice. Lăsați-mă să te mișoas, vite, și după aceea nu mă te că nici eu nu v-am doriți. Vă rog frumos să-mi Hai, Haideți, vă rog, să pot să păstrez, să păstrez. Da, mi-am cerut libertatea la cuvânt și lăsați-mă să vă ce înseamnă. Vă rog, vă rog. Vă rog, mișc din stradă, ești domnule, vă rog, vă rog. O să mă întrebați, ați sfârșit. Haideți, vă rog, să avem tot pentru ce care vorbește și vă rog să urmați prea voastră, v-am remarcat în cel subiect. Vă rog să fiți... E focat. Vă rog. Așa. Vă rog să mă scuzați. Deci, în continuare, arăt că lipsa dumneavoastră primordială este faptul că n-ați popularizat suficient această acțiune ca să nu se mai sperie oamenii, să nu să nu mai fie frică de această acțiune care este un pas în societatea informațională, este o, o informatizare și a cărții de. de, de, de cum să spun? de legitimare internă și externă și așa cum este și pașaportul și probabil în viitor și. Cardul din conduce auto, pentru că vom face pași în continuare și nu în regreș. Vom avea satisfacția ca să avem siguranța proprii noastre persoane. Cu cât va fi mai bine asigurat acest document, chiar dacă avem o amprentă într Pentru un cetățean corect, pentru un cetățean cinstit, pentru un cetățean care vrea să respecte legea, nu este nici un, un instrument ca să-și depună o amprentă electronică, o amprentă uh, digitalizată, postulizat. nu să facem confuzie, mulți fac confuzia între digital și analogic. Digitalul nu înseamnă a folosi degete. Digitalul este a folosi Ia, unitatea digitale. de măsură, digital, care este unitatea de măsură pentru informații. Asta este tehnologia digitală și nu cea în care folosim. Dar de dreptul constituțional ați auzit? De dreptul? Da, o să vă spun, drepturile sunt asigurate din ce în ce mai mult cu acest document. Cine, cine nu dorește să-l să folosească și vrea să rămână, rămână într-un anonimat, într-un anonimat deci, în care să fie ignorant față de nou, nu are decât. Nu. Uh, Cine vrea să promoveze, cine vrea să meargă înainte fânt, spre minunata noastră societate fânt, care rea... de... fânt, în femenire, va avea va succes. Cine nu, fânt, va rămâne Eu, fânt, în calitate de, de cetățean, ondanare keyboard. sigur, dreptul și asigurarea tuturor opțiunilor și libertăților. Eu cred că se pot asigura aceste, lucruri. cine nu dorește, să nu facă domnule. Și să nu. Eu vă eu vă mulțumesc pentru am reținut aspectul aspectele și am reținut și suportul dumneavoastră pentru acest proiect. Haideți să-i dăm cuvântul domnului care a fost tot de favoare, supun, nu? Părta Manuel, vorbim despre Asociația pentru de Tehnologie și O să vă rog să închideți văză. Să uh, două aspecte, doream să, să vă prezint și cred că, o mai departe o pozitivă, dar e foarte bine să le punctăm. În primul rând, trebuie să spunem foarte clar că aceasta nu este o obligație a României pentru aderarea la Schengen sau pentru călătoria în spațiu Schengen. Există suficiente state în Europa, în Europa, în Europa care este de, de marca, Irlanda sau Letonia, care nici măcar nu au de identitate și care merg foarte bine în cadrul mine europene și nu este niciun problem. La atare este o decizie a României dacă vrea sau nu să pună această carte de identitate electronică. Iar întrebarea care trebuie să punem este, vrem să avem această carte de identitate electronică, vrem ca ea să fie obligatoare. Iar cu opinia cuva să de la această masă, este că dacă ea există, nu trebuie să fie obligatorie. Și cred că ăsta este unul, unul dintre cele mai importante care trebuie să fie precizate. Pentru că cartea de identitate nu există astăzi îmi permite astăzi, îmi va permite mâine și îmi va permite în 10 ani să merg în Uniunea europeană, atâta vreme cât nu există un act normativ contrar. Al doilea punct care trebuie să, -l, să -l precizăm foarte clar este care sunt condițiile referitoare la viața privată și la securitate care sunt îndeplinite de acest act normativ. Să fim foarte clar înțelegeți, tot trebuie să diapotizăm cartea de identitate electronică. Există foarte multe state în europeană cum a și dumneavoastră, care au această carte de identitate, care deprinesc regulile retritare de la protecția datelor cu caracter personal, ca cam același regulă ca și noi. Dar, în proiectul pe care dumneavoastră l-a maastră, spus prin, în participația publicului, aceste informații, practic, nu există. Nu avem un proiect să impact impactă sesmă, o evaluare a modului cum aplicatează viața privată. Nu avem nicio informație referitoare la securitatea acestor uh, acte de identitate. Informațiile pe care le-am primit aici de la voastră, cele verbal, mine sunt foarte bune. Nu există o multă, corect, nu trebuie să existe. Datele sunt păstrate mai pe care sunt criptate în parteație, de foarte corect. Dar chestia asta nu se vede. Toate aceste elemente, și aici domnul Gersu a foarte bine, toate aceste elemente legate de securitate, care sunt esențiale, uh, esențiale legate de protecția vieții private, adică, trebuie să fie incluse în acest act normativ. Iar actul normativ trebuie să fie precedat și urmat atât de o analiză de securitate, coerentă, competentă și verificată, cât și o analiză asupra modului cum afectează viața privată. Da, deci sunteți de, sunteți de acord și dumneavoastră că într-un act normativ eu nu trebuie să vin cu informații, cu precizări care sunt deja reglementate. Deci dacă eu de aplic pe legislația pe în materia de care... da. dar nu cred că m înțeles suficient de bine, a, a fi menționat numai că respectăm toate, toate obligațiile care sunt impuse de așa, nu este suficient. Pentru că întrebarea este cum le respectați. Iar acest lucru se rezolvă prin acest document care se numește Privacy Impact Perserves, unde suntem și care este evaluare a modului în privind respectarea vieții private sunt îndeplinite de o anumită instituție, care se face de un expert în domeniul vieții private, în afara instituției, și care se publică și care spune, ok, avem dreptul de acces, cum respectăm misiunile de internet? Apoi avem acel format, apoi um, nu, nu, nu știu. Haideți hai să, hai să punctăm și aici. Uh, uh, cred că știți că în momentul în care noi vom promova acest act normativ, avem obligația de a lua accentul autorității de supraveghere a protecției datelor <cute> la nivel <și> național. <cute> Lucru pe care nu o să-l ignorăm. Și și stăm la dispoziție acestei instituții de de pentru orice investigație și orice detaliu. Nu este suficient pentru că avem de face un domeniu care este atât de sensibil. Fiind o practică întâlnită în străinătate să se facă acest, această evaluare, ea se poate face extrem de ușor în momentul în care apelați la, apelați la un expert. Sigur poste, că, nimeni, sigur că o să coste pentru mine nu e că o evaluare a sigurității de un expert, de pe el, o să vă poste, iarăși foarte mult. Dar sunt necesare pentru a fi noi siguri că este un program... Am creat instituții. Uh, în momentul în care lațeze o consultanță în condițiile actuale, toată lumea începe să-și pună problema de ce face o consultanță. De ce e necesar. De ce n-ai specialiști. În momentul de față discutăm de o autoritate independentă, uh, care este sub tutela Parlamentului și care poate să verifice toate aceste aspecte spuse de dumneavoastră. Au experți, tehnici, IT. Și expert, și expert, și univers, să nu știți că nu are competența arizit. să avizeze. Formularea este improprie și este nejuridică. Așa deci, cum a spus-o, se supun avizeri. Autoritatea Națională pentru supraveghere nu are competență să facă așa ceva. Și problema analize și încerc scuze și lasă continui pe domnul Manuel, pentru că prezentarea era foarte pertinentă. A, a, Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu caracter Personal intervine ulterior, dumneavoastră și dacă vreți facem oricând discuția asta la Sunt de multe probleme legate de modul în care unitățile Ministerului de Interne respectă pre, a, prevedere legii 677 pe 2001, în opinia noastră nu se respectă. Ați făcut afirmație că toate unitățile fac acest lucru și nu este adevărat nici la nivelul permis să vă nici măcar nu există acel formular, acel formular nu trebuie să cuprindă, trebuie să fie inclus în și textul formularului, mențiune expresă că cetățeanul înțelege să-și uh, uh, să folosească dreptul de acces, opoziție și intervenție. Sunt multe probleme legate de uh, uh, problema prelucrării datelor cu caracter personal care trebuie să pentru a deci sunt două aspecte care sunt importante. Unul, Faptul că nu există niciun argument juridic la ora actuală pentru a nu permite coexistența cărților de identitate electronice, cu părților de identitate clasice și noi credem au suficiente argumente pentru a fi această coexistență. Doi dispozițiile esențiale cu la securitate și la viața privată, unele trebuie să fie incluse în lege, cum ar fi faptul că nu există o bază de dată unică a amprentelor biometrice, este ceva extrem de important și trebuie să fie inclus în lege, cum ar fi faptul că uh, există niște sancțiuni pentru persoanele care încalcă uh, limitele pe care le au acele certificate digitale de acces a datelor biometrice care sunt dictate, dacă, dacă el încalcă aceste dispoziții, nu se întâmplă absolut nimic. Și trebuie să fie făcute analize înainte, în timpul implementării și ulterior implementării, atât din punct de vedere al securității informatice, cât și din punct de vedere private. Din punctul nostru, de vedere trebuie și de niște experți independenți. Dacă să au niște experți intervii, e ok, dar vreau și să le faceți publice. Vă mulțumesc! Mai Noi o rezervă POPES, cu Asociația de Unitea Rezervă și Retragere Francian, referitor la am o întrebare, de fapt, dar vreau să fac un scurt preambul. Este un caz celebru, mi se pare că -a trecut în 2004, pe aeroportul din Amsterdam, apare într-o carte, un domn, dacă nu știați, Service Presley trăiește. Un domn, cu datele veni despre și numele și prenumele de Service a trecut pe aeroportul din Amsterdam, prin inversie. Bineînțeles că nu erau vă spune, dar. Acesta deținea pașaport electronic cu Airfin. Și să revin la problema noastră. Deci, dumneavoastră răspundeți la cei prezenți cu faptul că robotul trece granița și acolo trebuie un control să vadă, este el, la este la față, nu știu ce, amprentare și mai departe. Dar nimeni nu m-a pus întrebarea, sau mă rog, eu acum, toți cei care sunt categorii de oameni și uluitor când în acest proiect de lege, nu mai rețin minte articolul, apar handicapații. E vorba de, cum spunea și colegul meu, de țața Floarea care dă cu sapa, ciobanul din vârful muntelui și handicapatul care nu are picioare, n-are ochi, e surte, n-are mâini și așa mai departe. De Stă într-un cărucior, veci vecii vecilor și mă mai adaug și eu și atâtea milioane care niciodată nu s-au gândit să părăsească țara și niciodată n-au părăsit-o până acum și niciodată nu vor părăsi de acum încolo. De ce nu au dreptul de a alege? Vă rog nu o să notați acolo, de ce nu au dreptul la lege? Pentru că există milioane de români ce nu vor părăsi niciodată România. De ce trebuie să fie aprentați și cipulsați, uh, plantați cu chip și informații uh, despre care nu avem, uh, ele sunt de uh, ori din și noi nu le cunoaștem, deci funcționalitatea acestui și capacitatea acestui ciclu este uluitoare. De ce trebuie, pentru că românii care nu vor să părăsească România, de ce? trebuie să aibă această carte de dignitate și nu să opteze pentru buletinul cu foi sau cu cel vechi, sau carte deci, de dignitate Deci, întrebarea dumneavoastră reia ceea ce a spus și doamna, avocat și nu că... Da, deci, tot, persoane care trebuie specificate în persoanei care nu drept la numai. opțiune. Deci așa. asta este, va fi în și, și o sunte. Și în Acum, aproximativ două săptămâni, Angela Merkel, președinta Germaniei, a declarat ceva de genul. Statele insolvabile, își vor pierde suveranitatea. Și a dat exemplu de patru state. Bulgaria, Croația, dacă nu mai așa, Cipru, Finlanda. Foarte interesant că printre țările prezentate de cineva aici sunt și aceste țări și mai sunt și altele care sunt pe punctul de a fi insolvabile sau insolvabile. Foarte interesant asocierea țărilor care vor pierde suveranitatea vor uh, grava de a se introduce cartea de identitate cu microchip. Vă mulțumesc, domnule. vă uh, Această ultima afirmație a dumneavoastră, eu zic că depășește cadrul discuțiilor. Vă rog! Uh, bună ziua a tuturor! Uh, Nu-mi cer scuze pentru întârziere. Eu, Gianluca, mă numesc, Asociația ANGEL. Sunt și membru Comitetului Comitetul Economic Social European. Sunt unul din partenerii Coaliției împotriva statului polițienesc și a Coaliției Anticic. Suntem cei care au făcut mai multe victime împotriva fașaportelor de ce Vreau să le dau câteva aspecte care sunt oarecum comune cu acest culegin. În primul rând, e vorba de o atitudine coerentă a românilor. Noi, ca români, am protestat în bloc împotriva amprentării cetățenilor români de mie români din Italia. Doamna Băsescu și-a trimis amprentele la Frișa. Mulți politici ne-au protestat, realitatea TVN a prezentat o campanie foarte interesantă, puneți amprenta, de ce n-am fost atât de coerență în cazul pașapartorului biomedicen, de ce suntem atât de diferiți în cazul Așa, unor -a categorii ca. diferite de beneficiari și de ce ne opunem în caz, de ce apărăm drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, români de nien om, un român și nu apărăm dreptul de și libertăți fundamentale a tuturor cetățenilor români. Un alt aspect ridicul important, amprentarea, ca e biometric. Amprentarea e un mijlo de investigație, poliție Cel mai grav aspect care mi se pare nou, este faptul că se schimbă paradigma juridică. Există exact. un drept fundamental și o construcție care asigură timpul cetățen al României recur la prezunța de nevinovăție. În condițiile în care introducem acest bio element biometric, atât în pașa noastre, cât și în buletinie de limitate, asta înseamnă că tot, toți cetățenii români Crescția. de acum încolo vor fi considerați prezunții vinovați. Cu regret, oricum, am țin pat, rapid, și vă spun și că, cu regret, nu vine să cred că prin cetățeni români, care se consideră prezumtiv inovați în fața națiunii, sunt parlamentarii care au adoptat această decizie. Pentru că în discuțiile particulare pe care le-am avut cu ei și în discuții deschise, fiind nevam de sincer, aveți curajul domn de parlamentar să vă amprenta digitală pe un suport NVIDIA, mulți ne-au zis să fii nebuni. Vă adesez și aceeași întrebare de noastră mult deschisă. Noastră ca, ca care aducați într-un minister de o mare responsabilitate. Și știți ce înseamnă amprenta? Aveți curaj, și vorbim de sistemul interne, aveți curaj în NATO i să vă puneți amprenta digitală pe un suport nesigur RFID. Vă mai dau câteva ceva exemple. Există un aviz al comitetului Economic Social European despre tehnologia RFID, în care se precizează foarte clar, această tehnologie am și spus este... dar dumneavoastră probabil că ați venit un pic mai târziu, am spus și am, am fost și eu și colegul meu, nu suntem în fața unei tehnologie RFID. Deci am, am precizat. Anul asta, Anul ăsta! tehnologie pus pe orice tip de tehnologie, reprezintă, să spunem, un atentat la adresa vieții din partea, a fie și unui român. Trebuie să ținem cont că suntem o țară creștină, peste 90% ortodox. Dacă îmi permiteți, îmi cer scuze că vă întrerup, dar da. am mai avut discuții legate la începutul acestei vârniri privind accesul la înfrenta de chip. Nu cred că are sens să reluăm acelei discuții. Am avut un punct de vedere și l am exprimat. Dână asta a venit mai târziu și la plăiat, sunt discuții subiecte care au fost deja desbătute. Nu, dar nu cred că ați avut o discuție în care se vorbați pe această paradigmă în care toți cetățenii români să fie coninterați pe un tip de, de, deci asta, deci la, acest lucru a la la la la la. și în prezentare. Au fost formă ridicate aceste aspecte, obiecții, de către cei care sunt prezenți în sală. O să vă să permiteți? Am reținut, am reținut și de la dumneavoastră astfel, Fundația Engelului? Da, că la... mea e că, chiar dacă faceți această lege, stă, să există o posibilitate reală, în cazul pașa biometrice în care dreptul la obținut este dată pentru șase luni. Și vă mai spun un lucru. În mântul de partea nouă cartea de la Stavona de Cartea Cundamentului al Dărturilor Obrituri și articolul 11 pregrede ințiața ceva cetăținează europeanță. Deja există amendamente la nivelul Românilor în Instație care se solicită ca acel regulament 2252 să fie schimbat. Nu, nu-i sub subincidența acelui regulament. Nu discutăm. mai... Și eu... Da, numai un secund, în punctul meu de vedere. Da. Numai o secundă. s-a vorbit aici despre diferența dintre RFID și chipurile din smart card. După părerea noastră, diferența este una singură, mărimea antenei. Deci frecvența de lucru, de interogare și răspuns pe care se face transferul de date. Dacă eu urc frecvența la 32 de GHz, o să vedeți că barele ale de pe chipul smart card devin niște antene excelente. Nu ne ascundem după tehnologie și după termen. Există mai multe diferențe, nu numai acestea. Am no, spus no, că... Noi le știm. Deci, deci, deci, deci noi le știm. Înainte de a veni la dumneavoastră, am consultat exact RFID din Statele Unite și vreau să vă spun că porțile care trebuie făcute, inclusiv în România, porțile electronice, nu se vorbește, nu spune nimeni despre ele. Și implementarea traseelor de deplasare, anumitor lucruri pe care noi știți foarte bine și în care amănunte la care eu nu vreau să ajung aici. Duc la ideea, duc la ideea că nu este, cum să spun de din de punct de, de exact vedere al Securității Naționale la ora actuală, în condițiile actuale de crize economică și astea, nu este necesar pentru România includerea chipurilor în, în cărțile de identitate. Da, Se poate... Po vreau da, să vă da. răspund la întrebarea, pentru că ați mai discutat și mai de vreme, v-ați la faptul Cine nu vrea să iasă afară cu această carte nu-i grepe cip. Probabil că aș simt în pe lângă faptul că, că dorim să punem acest suport electronic pe carte de identitate și pentru a oferi cetățeanului dreptul de semnătură electronică. Dreptul Asta de ală să știți. Da, nu. Dreptul de semnătură electronică, la ora actuală, vreau să vă spun că am fost la bancă, ca să-ți niște bani, o sumă mai mare și automat mi-a -au luat buletinul, mi l-a scanat pe scanner special și m-a pus ca să fac semnătura electronică pe dispozitiv electronic pentru compararea semnăturii electronice dată în actul de identitate cu semnătura electronică dată în fața ghișeului. Deci nu, nu, nu să amestecăm apele. Semnătura electronică este una din componentele de securizare care merge foarte bine. Și știți foarte bine chestia asta. A doua, imaginea facială este imprentată atât în umbră, cât și în fizic, pe cartea de identitate. Deci datele biometrice, faciale, sunt înregistrate pe actuala carte de identitate. Nu necesită chip trifit. Sau mă rog, chip smart este un niciun format și pe cartea de identitate Corect corect. A măsură pentru a identifica corect. corect. Corect. Și eu putem face o altă identitate fără poza tipica. Am înțeles. Păi tocmai de-aia spun. Și dacă s-ar înregistra pe o bandă, pe suport optic, o bandă de suport optic, e aceeași cantitate de informații, poate chiar mai mare, nivelul de securitate a cetățenilor români ar fi mai mare. Deci citirea la distanță nu ar mai fi posibilă. De fapt, aici stă problema, că eu intru în, în primărie sau în nu știu ce și orice funcționar public la un moment dat, sau de unde știu eu că luna asta până la anul, până la anul aprobăm legea asta care ne a prezentat ordonanța de guvern, da? și până la anul o să mergem pe Smarkar. De unde știu eu că în 2013 nu vine o dispoziție cine știe cui, că se trece pe RFID, Pentru identificarea românilor rătăciți în Uniunea Europeană. Am Bălaș, am și o întrebare tehnică. Cum se asigură interoperabilitatea globală despre care s-a discutat prima chestiune și întrebări, să zicem așa, legate? Este cunoscut aici foarte bine de expert, care este de fapt o familie de tehnologie. Există, există de asemenea prezentate de către producători sub diverse alte forme, etichete inteligente, etichete ecologice și așa mai departe, smart card, contactless și așa mai departe. Am avut surpriza în momentul în care am discutat cu domnul de la permise de conducere și le-am solicitat standardele după care funcționează uh, uh, tehnologia pe care au folosit o folosit-o la elaborarea, la, la emiterea permiselor de conducere, să vedem că standardele folosite sunt cele uh, care fac parte din familia de standarde RFID. Am verificat inclusiv la ASCO și am văzut standardele. Deci, Uh, o întrebare. Uh, cum și ce constă interoperabilitatea globală? A doua întrebare. Ce fel de standarde ați avut în vedere în momentul, sau aveți în vedere, -a? așa că un material pe trei și care ar fi bine să ceruținți pe internet? A treia -a? întrebare. Nu s-a precizat foarte clar aici și uh, mă, din punctul meu de vedere cred că ar trebui precizat lucrul acesta. Este o premieră ceea ce faceți, ceea ce realizați dumneavoastră această consultare publică, pentru că nicăieri, după știința mea, nu s-a realizat o asemenea consultare în prealabil adoptării unor standarde tehnice referitoare la documentele de identitate și multitudinea Mulțumesc, de păreri, sunt eu, unele chiar pertinente și chiar de soluții, reprezintă un câștig al de acestei dezbate ceea ce voiam să subliniez este faptul că cetățenilor nu le este foarte clar ce înseamnă dreptul la o bună administrare și anume că autoritățile sunt obligate să consulte pe cetățeni anterior emiteri sau luării adoptării unor măsuri individuale în ceea ce îi privește. Deci, întrebarea ultimă pe care doresc să vă adresez și să-mi cer scuze, că nu am putut să monopolizez discuția și nici să interveni și să întreb pe vorbitori. Doriți sau se dorește în cadrul acestei dezbateri, sau veți doriți viitor să inițiați o consultare publică electronică, în care cetățenii române să fie întrebați acesta este modelul cărții de identitate și eu, în care e vreodată. Iată ce înseamnă interoperabilitatea globală la ce ne-am gândit noi. Sunteți de acord cu acest lucru? 1. O altă întrebare posibilă. O altă întrebare, imediat numai pentru două, două chestii. O altă întrebare posibilă. Cetățenii doriți, din motive de conștiință sau religie sau indiferent Doriți un drept de opțiune? Sunt chestiuni care, spun eu, ar trebuit în preliminare oricărei discuții sau dezbateri publice și închei, felicitându-vă încă o dată pentru această inițiativă de și acte transparente. sperea să nu se, se petreacă ceea ce s-a trecut mici. la Camera Deputaților, unde a existat o masă rotundă inițială a -a. și s-au prăjutsat de către domnul președinte Paul s-a făcut această afirmație public. s-au promis o continuare a discuțiilor mari, inclusiv pe ateliere, care să se discute pentru că problemele sunt multiple, Problema actelor de identitate poate fi sub aspect așa, sub aspect tehnic, din punct de vedere al -a de posibilitate și parte, și s-au propus, cum spuneam, alte așa. două discuții ulterioare, au care nu au mai avut loc. Ultima chestiune. Va mai exista o asemenea consultare reală, pentru că aceasta este o discuție, o masă rotundă, în care ați ascultat părerea unor persoane, unor participanți. Va exista o asemenea consultare reală la nivelul de, de cine acolo, două instituției uh -huh. <risa> dumneavoastră, adică a Ministerului intern, cu de Interne ar trebui să existe. Așa? Și cum intenționați dumneavoastră să fructificați sau să valorificați sau să țineți cont de părerile care s-au exprimat în această dezbatere de peste de divers? Nu se poate? Trebuie să facem noi, adică noi vă vă să vom seziza în scris persoan. cu propunerile noastre, va mai exista pe viitor o asemenea dezbatere, vor exista documente de politici publice care să fie afișate pe internet, pe site-urile instituțiilor, pentru că am verificat că nu mai există site-ul inep După reorganizare, site-ul INEP-ului o mulțime de, de date. Dar da. există link între site-ul, site al site și actualul site al Direcției pentru Petiții. Există, dar există site-ul de exemplu pe site-ul erau informații legate de participarea reprezentanților instituției dumneavoastră la reuniuni și întâlniri ale Comitetelor de Experți. Pentru că este clar și este știut lucrul ăsta, tehnologiile, și în special tehnologiile de tip perere, contacte și așa mai departe, sunt stabilite, nu sunt stabilite de către legislatori, ci de către grupuri de experți. În regulă, mulțumesc, pot să încep să răspund? Vă rog. Mă bucur că ați adus vorba despre această inter inter interoperabilitate de globală. Este un termen tip de referință de la care putem să plecăm ca să discutăm despre cartea electronică. Într-adevăr, este un document care are și calitatea de document de călătorie. În acest sens, va trebui să-i asigurăm acestui document ceea ce se dorește la nivel european și internațional pentru toate documentele de călătorie. Trebuie să înțelegem că la nivel european vor fi niște standarde și vor fi niște echipamente care vor fi standard pentru aceste documente. În acest sens, cum vrem noi să asigurăm uh, această interoperabilitate globală, uh, e foarte simplu. Aplicăm, toate, aplicăm standardele și specificațiile tehnice emise de autoritățile europene, internaționale în acest domeniu. O să vă amintesc că aici sunt, sunt, sunt destul de multe. Uh, de bază este ICAO, documentul 9303, care uh, specifică foarte clar că trebuie să arate un număr de mașini, după, după, după, după, după după document, adică document de călătorie. Mai avem de asemenea standarde ISO. Sunt, iarăși, numărate, arată 78 cum trebuie să arate, formă, dimensiuni, poziția câmpurilor. De asemenea, sunt standarde care se, refer, se referă la faptul cum este accesată informația din CIP, cum este citip automat. Toate acestea le vom asigura, le vom ce îndeplini. Nu, de... sunt păcute, de, din nu sunt făcute de timpăcar, nu sunt făcute la nivel național. Sunt standarde Asta care aia aia aia fi. sunt specifice pentru de, de Și toate aceste... Deci, toate acestea vor fi, toate acestea aparate de cifire, pe exemplu, vor fi în toate țările. Nu adică, adică, e vorba de aparat dar standardele nu sunt obligatorii. Deci, nu sunt obligatorii e. mi a o listă da? uh, de niște țări. Uh, am trimis o relație până Așa lucrăm. Mi-, -mi spun colegii mei că Italia, de exemplu, nu are obligativitatea acestor nu date economice în cartea de identitate, ci doar în pașaport. Pe... Da, Aaaa. Deci de de lista de țări, eu avea și Nicuror. Bă, și-s un document făcut de inclusiv. Este un document făcut de toate Este un document. un document public. Un document. Deci nu, haideți, haideți, haideți să o luăm uh, sistematic. Alfabetic și vorbim pe limba română. De ce România, dar cu liniuță, vă rog să spunem. De ce România implementează acest încheam? Am tot vorbim de două ore de securitate de unuși Dar. Concret, pentru că în România văd mine nu ajută acest sistem și atunci eu dacă mă duc cu buletin numărul în Italia și ca italian să mă verifice, cum mă verifică, pentru că mă va verifica tot la fel cum a verificat și până acum, din moment ce Italia nu are aceste device-uri uh, pozitive de citirea datelor, nu? Sau dacă le va avea Italia, cum le va avea? Cine le pune și în Italia? Că crezi că nu același firmă în care le va pune România sau... În cazul dumneavoastră în concret pe care l-am menționat, în primul rând cu buletin de identitate nu o să puteți să ieșiți. Discutăm de cartea de, cartea de identitate. Cartea electronică. Acum, vorbim și de cartea de identitate actuală. În ceea ce privește device de citire, care vor fi la punctele de inspecție, așa cum au spus colegii mei, aceasta se va realiza într-o relație bilaterală între state. Noi vom, vom stabili împreună cu statul partener ce device-uri trebuie achiziționate, ce specificațiile dăm, ce algoritmi de citire în așa fel încât să aibă siguranța că citesc informațiile în mod corect și complet. Pe care stat partener? Păi dumneavoastră ați dedicat problema a Italiei. Am dat exemplu, dar nu vorbim oameni despre Italia. De deci noi a discutăm, a din, discutăm de spațiul, spațiul în Uniunea Europene. Atât. Nu de alte state. Okay. De. Pentru că ce acolo, ce în Uniunea Uniunea Europeană, au în acest moment astfel de trei de sau sunt în curs de realizare? Eu, eu le-am dat. Deci, eu vi l-am citit adică. Păi și ideea, înțelege că Italia nu are, mi-am dat Italia. Da, Italia, pe acest document enzat, este trecut ca stat care a trecut la implementarea proiectului AID card, așa se numește deci e o carte electronică de identitate. Deci, care urmează să. Între ele este Italia, este marcat ca stat, care a pus în funcțiune acest EID. Deci, dacă documentul de identitate are particula electronic, atunci discutăm de un card cu chip. Altfel nu este un card cu chip. Ok. Și Italia mă verifică pe mine ca cetățean. Cum? Não, păi, la punctele de instituție autorizate, vor exista acele din care sunt pe, pe care se aplică un standard și sunt toate standardele sunt standardizate. Deci pe, pe specificațiile pe care noi le punem la dispoziție. Algoritmele de criptare vor Și Deci, calienilor conține amprentele. Aici, e, aici nu, nu am, nu, și, deci, nu am nu, acum uh, Italia, într-un mod uh, distinct. Este, o, este, o, este un element de securitate pe care l-am luat în calcul. Este cel care mi-a identificat în mod cert, în proporție de aproape 100%, identitatea titularului documentului de identitate cu cel care se prezintă și nu are posesie. Deci este opțional. Noi l-am luat în calcul ca un element sigur de identitate. Dacă renunțăm la apreciere. cine opționează? Dacă renunțau la amprentă atunci mergeam din nou pe uh, datele cu caracter personal înscrise, pe document, cu fiziul analizare. Este un element de securitate, dar este un element de securitate la care nu are nimeni acces. Banca la care mă duc nu are acces. notarul la care mă duc nu are acces. Mă duc în străinătate, străinul nu are acces. Păi și atunci ce fac eu cu acest element de securitate? De ce Când mai băgăm? Nu am explicat unde este accesul la aceste lucrurile. Este un soft intern, Sunt de punctele de inspecție, <gătări> care sunt singurele care, potrivit de recomandării urmării, au acces la aceste lucrurile Pe baza unui certificat publicat de statul român. Dacă nu este suficient... Hmm? Adică dacă și străinii au acces la bazele noastre. No, de mai, cine cine înțeles că bazele date... noastre. Cine că, da, că auto... Nu, dar nici nu avem, no. adică, repet, nu avem bazele de date cu coaparente. Da, deci nu avem bazele de date coaparente. Da, deci e vorba de certitudine atunci când urcăm într-un avion și s-a făcut un control ă, preliminar la punctul de trecerea frontierei din aeroport, că acel cetățean care se urcă în avion, el este posesorul real acelui document de identitate. Comparând ceea ce are în document cu ceea ce ă, pune la dispoziție degetului. Deci am siguranța că este acel cetățean. Nu se face o verificare într-o bază de date. Amprenta nu este păstrată într-un lot de producție a documentului, decât până când documentul s-a plăcut. Deci dacă aceste sunt nouă politicoare statului român, doar mai ieșirea din Elimină orice suspiciune și da, crecerea din o țară în alta. Adică putem să fim nu știu, luăm în calcul că trecem din Austria în Germania și presupunând că ar exista un control și presupunând în continuare că ar ridica o suspiciune cu privire la un anumit cetățean român care vrea să treacă prin acea de la Și toate acele state au noi vom avea... Uh... Noi avem pentru celelalte state care au pus în funcțiune, cum și celelalte state vor avea uh, specificație. Da. Da. Acesta, verba, -a, spus a spus că nu există interoperabilitate între, între state. De fapt, asta e și una din probleme. Domnul Balas a spus foarte bine: există mai multe standarde, dar aceste standarde nu sunt bine. aplicate. Nu există o interoperabilitate la ora actuală între de identitate electronice la nivel internațional. Există programul STOR pe care știi exactly. și care ridică multiple probleme. de este o problemă. Deci, a caracter și care a fost ridicat de nenumărate rânduri pentru încălcarea drepturilor la viața privată, dar care este un program finanțat de Uniunea Europeană și nu este un program în cercetare. statele membre să facă interoperabilitate. Pentru că atunci ajungem la ceea ce s-a referit atunci ca în momentul în care se va face viitoarea identificare de români în Franța, ei, persoanele de acolo, pe baza unui acord de cooperare cu Ministerul Administrativ Internului României, să aibă acces direct la amprentele lor. Deci, mai aici să se ia amprente sau, poate chiar să copiezi la de, de, de, de, de, de. Deci nu există această interoperabilitate la urmă de față. o de da, Deci de avem de, în vedere că România... a aia... Deci trebuie să fim și noi în același fel cu celelalte state europene. Foarte corect. Și, eu, de fapt, există în anumite situații. Există o prezunție că va exista. Nu există nicio dovadă directă sau indirectă. Există un proiect european, finanțal un proiect care își cum să cercetim așa, așa ceva. Punct. Deci eu, eu adaug tot în sensul ăsta că are perfect dreptate domnul, care este problemat. Dacă România este aproape printre, primele, printre ultimele locuri din Uniunea Europeană privind dezvoltarea economică, eu propun ca să fie pe ultimele locuri și prin implementarea cărcilor electronice de identitate. Este o chestie de. Eu, eu nu să fim totdeauna ultimii, sincer, că -o o, așa așa. Așa. Asta am spus așa, ca glumă. În spirit de glumă, nu că vrem neapărat o ca să fim ultimii. Cam înfărește. Au grijă ca să fim ultimii. nu e nicio problemă. O altă chestiune. Vorbeam despre... Deci, în, în nota de fundamentală și în proiect, se vorbește despre compatibilitatea acestui nou tip de document, de document date biometrice cu sistemul platforma e care este da, da, da. O foarte relac, prezentată pe Ministerul Comunicației și Tehnologiei. Uh, care este legătura între această platformă e România și uh, acest nou de sistem uh, care se dorește a fi utilizat cu date biometrice? Există în partiționarea acestor cipuri. posibilitatea înscrierii unor uh, date alte decât cele care au fost prezentate până acum? Pentru că avem aici la articolul 8 care modifică, se no. modifică articolul 10 zice, no. Că, no. vor fi folosite aceste date de cartel personal no. și no. de către no. Ministerul finanțelor Publice și structurile subordonate acestui pentru scopul urmărinii pe no. de persoanele fizice. Cum se va face această urmărire? Răspunsul este afirmativ, în sensul că ne dorim, ca în, în acest suport electronic, uh, să asigurăm suportul tehnic necesar pentru înscrierea unor certificate digitale, sau eventual la, uh, știu, dreptul de folosire a semnăturii electronice. Deci, la asta că se referă. Suficient. Nu trebuie să, să uităm faptul că acest document va avea mai multe valențe. Deci, va fi un document de identitate și ne dorim, lângă faptul că va fi un document de identitate, să ofere și niște servici în plus cetățeanului și anume posibilitatea de a scrie niște certificat digital, posibilitatea de a folosi semnătura electronică. Se se... da. Pe, pe românia spune că această platformă e ne permite, și dau citat de aici, inclusiv posibilitatea plății electronice a datorilor către stat. Asta hmm. ce înseamnă? Vom putea folosi ca să plătim? În loc de bani? Nu, nu, problema este foarte importantă. Știți de ce? Pentru că sistemul E-România presupune undeva crearea unor, uh, uh, ca să spunem așa, conturi de utilizator pentru fiecare cetățean român deținător de CNP, care cetățean român ulterior va avea o interconectare cu, uh, știu și eu, va avea, să spunem, posibilitate de interconectare inclusiv la nivelul coturilor bancare, ca să poată face plăți online, plăți direct, directe, directe. A, o asemenea chestiune, închide cercul acesta al scisorii electronice și ne pune în ripostata de a ne afla în situația de a se putea efectiv trece la retragerea din circuit, failor. a banilor, a masei monetare circulante active și să avem doar această monedă electronică. Este posibil acest lucru cu ajutorul buletinului? Ce am spus eu, e faptul că asigurat un suport electronic pe inscrierea unor certificate de Mai departe, cum vor fi folosite în relațiile cu ce autorități? Asta urmează a fi stabilit după, eu știu, ce discutăm cu autoritățile respectivă. tați mă face Ce facem acum e doar să asigurăm un suport tehnic pentru așa ceva. Iatăți-mă! Iatăți-mă puțin teal. Mi se pare că intrăm într-un spațiu cumplit de grav. Pentru că noi acum discutăm de este posibilitățile și despre necesitatea și despre oportunitatea acestor uh, documente. Dar stăm în spațiul softului. În spațiul ăsta înfricoșător, a unei dinamici uh, așa exponențiale. Ce se va întâmpla peste trei ani cu documentele acestea? Ce vor folosi ele? Uitați-vă uh, câte memorie are acum un, un astfel de... de, de document de decip, peste trei ani de zile Cât poți a? să aibă câtă memorie o să aibă, și o să poți să pe, pe ele. Gândiți-vă că este evident că se merge către, către strângerea acestor informații. Și mai e interesant că pe acel site care vorbește colegul, la sfârșit spune clar direcția, scopul, gradientul este pentru guvernarea europeană și mondială. Ei acolo, internațional. Vezi mondial Este atât de evident Deci noi ne dăm legați Frații, uite, ăsta sunt eu Și află pe mine orice Pentru că ai acest document care mă identifică foarte, foarte precis Deși precizia e numai falsă Dar e precisă pentru cei ce știu Să să, să spun eu, să eludeze Dar pentru omul simplu el e omul care merge ca turma Problema care se pune este foarte gravă, pentru că, e, să știți, e, suntem într-un spațiu uh, de viață care are atât uh, latură juridică, economică, dar și culturală, deși spirituală. O să vedeți și vedeți și dumneavoastră ce importanță și ce influență uh, a luat asupra no noastră acum aceste uh, aspecte spirituale ale vieții. Harry Potter, Halloween, etc., etc., etc. Nu vreau să vă duc la cunoștințe și chestii care poate le cunoașteți. Dacă nu, măcar le aflați. Folosirea unor astfel de informații și credeți-mă, faptul că sunt acolo și că ele sunt și că se văd tipărite, că ați spus că sunt tipărite ca să poată să le verifice cu cei din chip. Nu? Bun. Faptul că sunt acolo și că sunt ale mele este identic cu faptul că cineva care se ocupă de puțin ocultism poate să creeze niște lucruri cumplit oculte. Vrăjitoria este vie, este adevărată, Nu o jucărie. Și credeți-mă, nu cred că nimeni în această sală ar spune, nu că în iertați-mă. Brazilia e țara cu 90% vrăjitori, vii, activi. Și la noi sunt mulți vrăjitori. Congrese de vrăjitori și mai departe. Harry Potter nu este o poveste. Credeți-mă, vrăjitoria este funcțională. Eu ca, ca uh, duhovnic și preot am văzut multe cazuri în fricosea de, de, de putere vreștorească pe care noi astăzi în țară, dumneavoastră, sunt convins că aveți destule abilități să cunoaște aceste lucruri. Mai este spațiul acesta al, al a securității naționale. Cunosc că știți despre ce vorbesc. Și atunci, cum facem că eu pun la dispoziție unor vreșitori acestea de informații, foarte ușor de, de, de accesare. Credeți-mă, acele sale mele, mă prezintă uh, în mod uh, spun eu, puternic personal. Eu sunt acolo. Dacă am un document, o hârtie, nu. Dar acele sunt, sunt eu, cum aș fi eu însumi. Țin parte de partea mea holistă, de care vreți să o spuneți. Așa cum o, o, o bucățică de unghie prezintă întreaga mea ființă. E o realitate. Chiar biologică. Ce fac atunci? Vreau să vă spun de vrești care se fac coace cu uh, uh, bucăți de unghii, cu uh, păr, cu alte chestii. se fac și cu amprente. Fac și cu poze. Fac cu orice. Cu, cu cât cu, cu cât, deci cu atenție. Nu, nu, nu. Sau... Te dai minte, dai ideea. E taci. Am în altceva? Că această perspectivă trebuie să vă gândiți că dacă cineva are nevoie să călătorească într-o țară alta și dacă aceste standarde care sunt sunt necesare și dacă sunt cumva obligatori, acel om care va călători își va asuma riscul călătoriei. Dar cei care suntem în țară și care nu avem chef de călătorie și care nu vreau să mă asigur acest, acest sens, de ce să mi le pun? Iertați-mă. Cipul nu-și are rostul decât dacă cumva în acest spațiu exterior țării, pentru călătorie, ca document de călătorie, sunt obligat să le pun. Eu cred că asta e problema. Hai să-l gândim așa, deci dacă vreau să călătoresc, atunci să-mi se asigure un document de călătorie, care ai nevoie de acest document. dacă nu vă să călătoresc, să fiu o să așa în pace cum sunt, că nimeni nu cere altceva. Și credeți-mă că dacă vreau să, să fac o copie de, de buletin, o fac. dacă, dacă îmi permiteți... am, am, am... Nu, nu, am reținut de pentru pe ca să sintetizăm... și a elementelor biometrice. Exact! Sincer, niciunul din cei de aici, din colegii mei din minister, nu avem cultura atât de profundă în domeniul Voodoo sau a dar sigur că anumite informații au ajuns și la noi despre cercetări parapsicologice, paralormale și... Dacă îmi permiteți, Remus Bihac, secretar general de redacție, editura Britania și Asociația Britania. Aș vrea să ne legăm puțin de partea teologică și nu atât numai de partea teologică în dezbateri individuale, cât de partea oficială teologică. În contextul dezbaterilor publice din România, pe tema adoptării actelor electronice, Asociația Predania, pe baza hotărârilor exprimate de Sfintele Sinoadele ale Bisericilor Ortodoxe Locale, deci hotărâri oficiale ale Bisericilor Ortodoxe din întreaga Ortodoxie, ne referim acum de acte oficiale, deci nici de cum de păreri individuale. Deci, exprimate de Sfintele Sinoate Bisericii Ortodoxe Locale, referitoare la problematica în cauză, reafirmă că simpla transformare a identității persoane într-un șir de numere, fie că este vorba de codul numeric personal sau de codul generat prin procesarea datelor biometrice și introducerea ei într-un mediu virtual necontrolabil, constituie un atentat la libertate, acceptarea documentelor electronice, creând așadar premizele instaurării unui regim totalitar, fără precedent în istorie. Sfintele Sinoade ale Bisericii Ortodoxe locale au atras atenția asupra legăturii extrem de periculoase și deloc întâmplătoare între implementarea tehnologică de codificare a informației privind persoana umană sub numărul de 666 ca și platformă tehnologică pentru codul numeric Numărul în cauză fiind limpede menționat în Cartea Apocalipsei, capitolul 13-14 din Sfânta Scriptură. Și vă citesc aici, din enciclica cu numărul 2626 a Sfântului Sinod al Bisericii Greciei din 7 aprilie 1997. Deci nu România, ci o țară care era membru a Uniunii Europene. Ce spune acest Sfânt Sinod al Bisericii Grecești? Sfântul Sinod dorește a remarca însă că odată cu acordul Schengen și prin legile corespunzătoare a revenit în actualitate tema lui Antichrist și a semnului său, despre care ne vorbește Sfânta Carte a Apocalipsei. Având în vedere că această temă se află în legătură nemijlocită cu credința creștină și cu mântuirea omului, Sfântul Sinod o cotește că este îndreptățit să-și exprime punctul de vedere în legătură cu toate aspectele acestei tematici dân lui Dumnezeu cirea lui Dumnezeu, Așadar, remarcăm cu tristețe, spune Sfântul Sinod al Bisericii Grecii, că progresul civilizației în domeniul aplicațiilor electronice este legat din păcate de numărul 666, care este utilizat de cod numeric, principal în tehnologia respectivă. Acest număr este limpede menționat în Sfânta Carte Apocalipsei ca fiind numărul lui Antichrist. Despre acest număr s-au scris și s-au spus multe, spun aceeași arhiere ai greci. De asemenea, același sinod menționează numărul 666, potrivit celor menționate despre în Apocalipsă, reprezintă de numărul numărului Antichrist. Prin urmare, nu este cu putință ca un creștin să fie indiferent, deci revenim la problema libertății religioase. Ca un creștin să fie indiferent la introducerea intenționată și sistematică acestui număr în viața sa, și, îndeoseb în viața poporului Elin. normal, se român. referă la poporul grec, dar aceea situație este extrapolată astăzi către poporul român, care este aproape în totalitate creștin și ortodox. Iar în cazul României vorbi de 86% de creștini ortodoxi. Indiferent cât de conștient își trăiește fiecare o credință. Nu trebuie să fie un creștin mărturisitor zilnic la liturghie. Este potesat ortodox. Iarăși, citesc din enciclica acestui Sfânt Sinod. Să nu se permită, deci cere Sfântul Sinod al Bisericii și către autoritățile statului și statul le a cont. Să nu se permită sub niciun pretext aplicarea numărului 666, noul sistem de identitate al țării noastre și trebuie insistat ca rubrica religie, la ei există rubrica religie spre deosebire de România, la noi nu avem, să rămână specificată ca obligatorie noul tip de buletin. Deci noi nu avem această rubrică, poporul român și credincioși ortodoxi nu au cerut în mod special și iată acum li se pun în plus alte restricții și îngrădiri. Nu este după cum se pare întâmplătoare încăpățânarea în care se introduce această nouă lege. Nu este îndreptățită bănuiala că folosirea numărului nu este întâmplătoare și că în spatele acestei utilizări se ascunde ceva suspect, reiterează sinodul grec. De asemenea, Deciziile de implementarea acestei tehnologii asupra persoanei umane se leagă direct de prorocirile apocalipsei, de condiționarea existenței omului, de supunere oarbă și discreționare de o persoană, de un sistem sau de o ideologie totalitară, așa cum este profețit în Apocalips. Știți, Îmi permiteți, v-am ascultat, am ascultat opiniile celorlalți pro am prezentat am prezentat, am prezentat, am prezentat, am prezentat, am ascultat cu foarte mare atenție. Vă rog să-mi permiteți să se face continui. Cu... Deci, deci, sunt... deci sunt opinii oficiale. Repet. Vă rog să americanii o primul, așa și... Și am intrat de doile. Dumnezeu se face zbindicanii, să sau poate să-ți v cu cea mai mare atenție. să se problemele impuse în mereu. Problema lui 666, într-adevăr, este într-o despatere, dar nu la tema Iar ca suport, ca suport de... Informație, <fie> äh, general nu este 666, numai aleatoriu se întâmplă dacă pentru un buletin deci, noi s-au luat, poate să fie. De deci, exemplu, eu, At nu, dacă vreți să închei telea de urmă, eu am pe telefonul pe un număr doi, cu 666 și cei i coasă. Dacă îmi nu este forma de urmări aleatorii, nu este modărâi, nu este locale. Și vă rugăm să faceți... O desbatere initoare-vitoare. Un desbatere a nevedurilor cu 5 și atunci. Dacă îmi permiteți, v-am ascultat cu foarte mare atenție. Eu nu v-am întrebat. Spre surprinderea mea se pare că vârsta asta nu permite celor tineri să-și exprime o părere... Haideți să vorbim a unei asociații ortodoxe. Eu v-am ascultat cu cea mai mare atenție. Am dovedit respect pentru vârsta... ...i să-mi vine sub răzbat. Lăsați-ne pe noi așa de spate, pe noi așa Băieți, Așa. Așa. Da, aia, aia. să suspen, să suspendăm în, în, în aceste condiții, va trebui să suspendăm. Hai să ne înțelegem. Ca un final, Bata, ca un final, final amplui, eu ca un final, ca un final, aveți un volum, volum editat. Lăsați-l să vorbească. Nu nu nu? I e avut o continuție. Investarea te-ai o nu am rugat decât să ne concentrăm un pic. Nu am rugat decât să ne concentrăm un pic. Exact. Dacă materialul este mai extins, Că, e e avem, avem armei, un volum aici. Avem un volum editat cu aceste poziții, deci cu asta închei. Dar, spre A. surprinderea mea, am constatat acum și aici că, în momentul în care atingem anumite probleme, anumite persoane din sală nu ne permit să A. vedem. Acum deci, sunteți de acord că nici eu nu pot, uh, pot armoniza nu acum, nu în timp scurt, toate obiectele. și în dat de asta doresc. Da. să de la trebuie, să Voi. Aveți aici, oamenii, am înțeles, Am de... Aveți aici pozițiile oficiale în acest volum ale sinoadelor ortodoxe locale, ale bisericilor suror, bisericile ortodoxe române. La Sfârșitul acestei dezbateri, am înțeles de la ofițerul dumneavoastră de legătură cu presa, că ni s-a permis să distribuim spre informare tuturor participanților acestea. Deci acest. cine este interesat de poate de să găsească această ma materiale aici. Mulțumesc frumos! Vă rog, domnul, care sunt de gestățeni, de păriți în viitor de luniși. Îmi pare rău că nu vor să fac... ...că dau citire unui instituțiu, care are diplomatică și poporului român, din partea unei distriți în țara care vine din țara inovației și tehnologiei. Căci unde nimeni nu poate fi acuzat, sau cel puțin cele 30.000 de organizații care luptă împotriva Uh, tuturor tehnologiilor care atinge practic la uh, dreptul la intimitate. Uh, deci vorbam de țara inovației și tehnologiei, uh, de specialiști informatică, de doctori în informatică care s-au unit sub, sub, sub aceeași uh, dorință și același obiectiv. Uh, Doamna Catherine uh, Antwerp a făcut un, a transmis un mesaj, care a, de fapt a fost am trecut, uh, transmis mesajul, tot cu o astfel de ocazie, am înțeles atunci, că nu a fost citit și nici acum bine pericire, dar eu dumneavoastră mă adresez și vă supun atenție și reflexie un material scris de această doamnă absolventă de Harvard, doctorat în Harvard, care de șapte ani, deci practic, și uh, s-a concentrat pe studiul tehnologilor de orice tip folosite în, uh, Uh, de pa în, uh, pe pașapoarte, pe capente de conducere, pe orice act de identitate. Uh, și cartea se numește Spy Chips, deci uh, nu știu dacă s-a tradus într eu am tradus un capitol și vă spun atât. Capitolul acesta se numește Un scenariu de coșunari și este adresată o simplă întrebare. O întrebare care spune așa, ce ar fi făcut Hitler dacă ar fi avut tehnologia de tip RFID sau o, o, o altă tehnologie de orice tip, da? Deci să nu uh, ne oprim la uh, genul tehnologiei, ci la ideea în sine. Și dă exemplu cu ce s-a întâmplat cu evreii, un timpul lui Hitler, care puteau în piept steaua lui David și care erau îngrădiți, în libertatea lor le-a fost îngrădită, deci nu mai puteau să meargă decât într-un anumit sector, Nu mai puteau să meargă cu mijlocele de transport în comun, la magazine nu puteau să cumpere decât un anumit tip de alimente, nu aveau acces la alimentele de bază, nu puteau să mai cumpere uh, lapte, nu puteau să cumpere ouă, ouă carne și așa mai departe. Uh, și explicația este foarte plauzibilă. O altă explicație în această carte, de deza, ține foarte multe conferinte la corporații, la directori de organizații foarte mari promotori ai tehnologiei, mai ales RFID, care inițial a fost creată pentru domeniul economic, deci comercial, și nu pentru uh, uh, a se putea folosi în alte scopuri. Și uh, la sfârșitul acestor conferințe, cei care -au, uh, inițial sunt, uh, au poziția de urmăritori, ca și ca dumneavoastră, nu. deci urmăritori deci nu o folosesc în, uh, să înțelegem sensul, în urmăriți. Și dă exemplu unui uh, mare uh, director de marketing al organizației uh, Flockter Gamble, care era o astfel de conferință în care era uh, adeptul tehnologiei RFID, dă exemplu cu ce se întâmplă cu Zebra care este urmăită de le și spune, pleacă de la întrebarea de ce zebrele se colorază în alb și negru. Deci nu sper că obținească bat câmpii, dar este un lucru care aș vrea să, să vi atenție. Deci zebra, dacă în, în, în turmă, poate fi prinsă de leu, dar poate din cauza jocului de hinii și de aceea trebuie să fie uh, uh, individualizată. Tehnologiile de orice fel pe, pe, pe, uh, pe buletine nu fac decât să permită urmăritorului, leului, și aici trebuie să decidem ce vrem să fim, lei sau zebre, uh, să permită următorilor uh, să fie, deci o, o persoană, din fiecare individ să fie mai ușor identificat, mai ușor manipulat. Uh, este uh, doamna uh, Catherine Albrecht. Anul trecut a demarat un, un road show tot în Statele Amintele un care demonstrează cu mai multe tipuri de tehnologii din, din pașapoarte, din carnetul de conducere, cu uh, dispozitive care pot fi foarte ușor uh, produse de uh, hacker, cu informația de pe astfel de uh, documente poate să fie folosită. Deci, este pur și simplu, merge cu un workshop și demonstrează în fața uh, a, uh, celor prezenți cât de ușor poate să fie manipulată informația. Eu mă adesesc în fața dumneavoastră ca cetățeni, ca părinți, ca bunici. Eu răspuns la întrebarea ceea ce ar fi făcut Hitler sau ceea ce ar face un, tap, un stat de tip autoritar cu astfel de tehnologie sau voastre de tehnologii, să le punem în același coș, este foarte simplu. Am traversat împreună o, un regim dictatorial și știm ce înseamnă. IBM a făcut un, asta citesc din cartea Doamne Alve, este de, de fapt discisoarea adresată poporului român, IBM a dezvoltat un dispozitiv personal de urmărire și a făcut un patent care să uh, pro, uh, acest lucru, ei prevăd poziționarea secretă a acestor dispozitive în mall stadioane, muzee, teate, biblioteci, chiar în lifturi și toalete. Este clar că dacă această tehnologie merge înainte, capacitatea ei să urmărească oameni va fi abuzată de către comercianți, criminali, obsetați și bineînțeles de către oficialul guvernamental. Revenim la faptul că dumneavoastră ați făcut referire la momentan la evenimentele din 11 septembrie. Se știe foarte bine din psihologia de manipulare a mațelor, că atunci te când într-un stat, cel mai ușor ca oamenii să se supună controlul este să creezi oare Astfel de evenimente, ca 11 septembrie, tot timpul de atentate, sunt puse în fața opiniei publice ca un simplu material de manipulare în care oamenii se lase singuri, controlați. Cea mai bună metodă de control este prezenta unui chip în poșeta da. Și cu asta am și am Eu vreau doar, o uh, în primul rând, dacă vreau ne puteți spune unde reușim să accesăm... Deci o să vă azi, azi, azi, exact numele. Doamne, puteți să căutați pe site, găsiți tot felul de materiale. Da, să-și scrie marocane, bărâie, Exact așa. Doar vreau să spun că să faceți o paralelă, și sigur, devine groaznic în momentul în care ne gândim ce ar fi făcut un stat totalitar, un stat în care era instaurată poate cea drastică dictatură mondială, la pregătăția, cu o tehnologie de asemenea nivel. Totuși, cred că ați remarcat faptul că dorința noastră e de a aduce această tehnologie într-un stat, zicem noi, care deja are câteva multe debărăție și, de de de și le-a utilizat această tehnologie a... pentru siguranță și securitatea fiecăruia din trebuie. Deci și aceea este puțin forțată. nu și nu mai este de de analfabeti în materie de informație, cum a sugerat domnul doctor informatică, și vorbim de oameni cu majoritatea acelor de organizațiile care s-au scris sub aceeași echidere de luptă împotriva contriva sau mă sau mălori informații de generalitate, cred că 100% sunt oameni care sunt de facultăți de informație. Eu am vrut să remarc această paralelă pe care a făcut-o dumneavoastră. Așa eu am spus să atât, că am avut reflexie dumneavoastră ca părinți ca bunici. Deci a fost pur și simplu. Da, deci eu... opinia mea personală este că în momentul ăla, uh, ca părinte, fiind și eu părinte, uh, eu mi-aș simți copilul în siguranță. Da, pentru că, că care e, care e o, deci manipulare o manipulare care spune... Nu e o manipulare, e eu am spus vine... o opinia mea personală. Okay, deci, bine. Deci aveți dreptul la opinia mea personală. Eu am doi copii. Care au dreptul să-și viziteze bunicii, pentru că nu au nicio vină că bunicii lor sunt americani și au dreptul să-și viziteze bunicii, și nu în momentul acesta nu există opțiune. Deci vom ajunge la un moment dat să decidem pentru ei că e mai bine să nu-i cunoască niciodată sau să nu mai meargă să-și cunoască rudele, pentru că nu există, nu există o adevărată opțiune. Ceea ce spuneți dumneavoastră că este o opțiune, de fapt este o falsă opțiune, pentru că pentru nou ocupat, deci este foarte greu să nu la post în fiecare an să un alt document care în fiecare an înseamnă și o anumită sumă de bani. Da? Deci, exact cum a spus doamna avocat cu care se dea lângă domnul, lângă părintele, deci nu este o opțiune adevărată, dar trebuie să fie opțiunea pe aceeași perioadă de timp, aceea fi o opțiune reală. Ceea ce oferiți acum este numai o soluție de compromis, atât cu care să puteți închide gura și oamenii să se prictisească să mai vorbească. Pentru că, de fapt, ar Deci, referitor la coadă, e posibil să se întâmple și acest fenomen. Dar referitor la costul vârstii de eștiare de aceasta este, la un de față, extrem de Haideți, deci o să vă cer scuze, dar zic că am atins o mare parte din probleme, acum deja au devenit repetitive, aș dori să încheiem aici. Cu un singur cuvânt, ii dați! Poate o să încheiază la măsterul. La data respectivă, Germania, nu se considera un stat totalitar. Din potrivo, era un stat deschis de relație mult cu toți, s organizat polimpiane, niciodată Germania, acum și a spus Acum, noi discutăm în condițiile în care știm ce s-a întâmplat, de fapt. Și... Da, acum vedeți... Și da, se dacă, dacă, dacă avem această prezumție a faptului că ar fi bine să știm, să avem, să putem gândi dinainte mă rog, situațiile care pot interveni în activitățile noastre cumva ilicite, mă gândesc așa. Cine poate gândi sau poate asigura că decât a cetățeni ai acestei țări că peste câtva timp nu mult, nu, să nu fie o lovitură de stat, să nu avem un stat totalitar și să avem mură-în gură tot sistemul dat în brână. E tacima. Deci eu cred că ar trebui să gândim lucrul acesta. că scenarii sunt multe, viața, viața a dovedit că s-au repetat, însă la momentul de față noi discutăm cu ceea ce uh, trăim în prezent pe... Uh, tehnologică pe posibilitatea de acces a ei, pe posibilitatea noastră ca Minister de Specialitate să fim în slujba cetățenilor și să-i protejăm. Deci acestea au fost opțiunile pe care le-am avut și noi, la rândul nostru, pentru a asigura, în fond, ce? Protecția noastră a de Deci despre asta vom vorbimați. Vă rog, și cu asta... Vă rog să -i să -i te... Deci, eu vă adresez o întrebare personală, deci dacă aveți încredere în sistemul democratic românesc și dacă aveți încredere în sistemul informatic, la nivel general, vă întreb în mod personal ca cetățeni dacă veți avea deci, puteți să puneți amprenta și semnatura un cortele de ei. Deci am răspuns, nu numai eu, dar chiar și pentru copilul meu, aș avea de bine încredere. Sunt un reprezentant al statului român, trăiesc în această societate, ca și dumneavoastră, și știind cum lucrează colegii mei din Ministerul de Interne, știind toate eforturile zilnice care se fac pentru asigurarea protecției și siguranței cetățeanului, eu vă spun că asigurice alății buni care lucrături al Ministerului, ca Deci asta se întâmplă la argumentul actual. Deci acestea sunt raginile pe care ca le am avut, a, și aceasta este afirmația pe care o pot să o fac din tot sufletul, oricând, zi și noapte. Secretar de stat, dacă permiteți, nu mai putem. Eu vă mulțumesc. Nu mai putem. Însă și salutări. Însă și salutări de humanitate și devră este de fapt să ne îngrijorăm. Însă-și liv sau opțiunii. Însă-și da, liv sau opțiunii. Dați-ne poate să ne aghentim la un acel scenariu viitor. Va mai exista da, o întâlnire viitoare? Spuneți-ne de ceva deci, referiți și că să asimilăm un pic ceea ce s-a întâmplat vreau dat. Ce a percepționat deja și de la autoritatea de supravenire, de la alte instituții care au făcut observații. și pe urmă vă vom pe căile tradiționale. Vă rog să ultima orbe să este modalitatea de să nu ne tărzim peste 4 zile, că a fost pus în tău, totu, Eu cred că am arătat deschidere. Deci, organizând acest este dezbatere... Este cu 3 zile înainte ți-a anuncat deschiderea, totuși în Acestea ori, sunt aspecte pe, pe care dacă, dacă, fost, dacă au fost probleme pe această linie, noi, noi fiți siguri că le vom corecta. De asemenea, chiar... Am amătat cu 15 zile înainte să faceți public. Chiar, nu știu că avem elaborăm Eu, câteva întâlniri pe, pe tema aceasta. Ați făcut afirmația la un răspuns scris. Eu nu știu dacă ați, eu, -am aminte, dacă ați solicitat acest scris, dar oricum, toate la mi s-au dat în loc. loc. Deci ați fost primit în audință de câteva ori, de câte Prut. știu eu. Vă mulțumesc foarte mult și aștept în continuare. Oricum, mulțumim foarte mult pentru organizare și pentru... Și mai. Domnul Fertești și el, da. domnul Itacu, domnul Iacu, de paulat, de zile. Domnul Fertești, domnul Fertești, domnul Fertești, domnul Fertești, domnul Fertești, domnul Fertești, domnul